Välkomna till Nördliv, en ny podcast som tidigare hette Unknown Fanboys Men nu har vi börjat på nytt igen och känner att det var dags för att byta lite, ta lite nya tag Idag är det den 8 i det här är första avsnittet Vi kommer diskutera lite spel och allmänna nördigheter för, för alla er ute Och eh, idag har vi med oss Fredrik, Daniel och Rob, som ni kanske kommer ihåg sen tidigare om ni följde Unknown Fanboys Jag heter Max Kommer stå och hålla i detta program för tillfället. Får vi se hur det går. Eh, vi tänkte börja nästan direkt och bara diskutera lite vad vi har gjort sen sist. Vi kan börja med Fredrik, han är högst upp på listan. Välkommen! Tackar! Eh, vad... Sen sist? Men du sen sist vad? Ja, sen, sen sist. Vi hörde den senaste podcasten kan jag säga. Det är ju fortfarande samma personer oavsett... Vad då? Att, eh... Vadå, sex månader sen menar du? Ja, ett halvår sen. Åh, oh, Jesus. <laughs> vad har du gjort när du senaste halvåret, Fredrik? Privat eller i spelmässigt eller vad? Ja, vi, vi, ja vad har hänt med livet? spelmässigt snarare än i privatlivet. Eller? Ge oss patchnotes. Ja. ja, vad har man gjort? I spelvärk... Kört uta helvete en massa spel i somras. Det var allt från Metal Gear Rising Revengeance till DMC. Till Mark of the Nine, till Bruton Legend och Deadlight, och allt möjligt. Och här på sistone så körde jag igenom äh, Middle Earth Shadow of Ja, det spelar jag. Jag har hört mycket gott om. Skitbra är det. Ja. Uh, och där körde jag igenom rakt av bara för det. Och så är det Defense Grid 2. För jag älskar ju typ Tower Defense. Ja, Defense Grid är ett av dina grejer som du tycker jag kommer rekommendera. Mm -hmm. Uh, och så nu har jag börjat med Remember Me och uh, jag körde igenom storin igår på Saints Row The Third mm -hmm. för jag har fyran inne men jag, jag vill inte köra därför att jag har uh, kört klart trean typ mm -hmm. visst alltså om man ser achievement mässigt så är det ju bara 25% men jag kan inte bry mig jag ja achievement ja det, det är ju som sagt det är skillnad på att köra complete på ett spel ja. och bara köra igenom det och klara av det Precis. Nej, men jag tycker jag, jag, jag har fått ut det jag kan. Och där. Jag, jag, Saints Row uh, The Third var okej, okay, men det är inte något superspel så där tycker jag. Jag tycker det, ja, jag tyckte det var uh, riktigt. Jag vet inte, är det någon annan av er som har spelat uh, Saints Row 3? Ja, jag spelar lite grann. Mm. Nej. Okej. Okay, ja, det... Alltså, det, jag tycker det är bara lite. Det känns som att de inte det är inte så optimerat, och det är framförallt styrningen som känns lite uh, väl på något sätt. Gubben mm. rör sig lite konstigt lite buggar, han fastnar på det mesta. Och... Men uh, Ja, det är ett kul spel är ju. Ja, det är ju humorig. Det, det. Ja det, bara, det blev lite tradigt där och sen var det ju där förstås att jag, jag, var, jag var sugen på på fyran. Så jag kanske har stressat er om det lite okay. också förstås. Men... Ja, vi, vi så ser det ut i alla fall. Ja, är det något speciellt spel ut. som Spelar på scenen, förutom det som liksom lite har varit lite extra? Att det, i då, ja, i så fall skulle det vara om jag går tillbaka till Shadow of Mordor i så fall. Okej, okay. ja, äh, men vi kan ju och, tala lite om det, det är ju aktuellt i alla fall. Ja, det, det kan man lugnt säga. Och det, ja. Tänk att Assassin's Creed möter Batman, fast uh, med blod. Jag skulle, jag skulle spela för att få se spela det här spelet. Assassin's Creed versus ja. Batman. Jag tänkte säga också, ja. det var en ordentlig match, det borde de göra. Ja, men de har liksom fört samman det att du kan klättra och ta det vart du vill. Och Du tar upp på byggnader och du gömmer dig. och du liksom, Alla Assassin's Creed. Men när du väl är i fightläge, liksom, då blir det mer som Batman. Att du kan sätta ihop kombos och du kan liksom, slice av och få... Finishes liksom där du bara hugger av huvudet på de här Du kan ju göra det i Assassin's Creed också i de senare spelen så är det lite mer så att du kan <coughs> Du kan stringa ihop kombos och grejer men mm. Det är inte, inte riktigt lika som i, som i Batman-spelen mm, ja, Jag ja. sitter fortfarande fast i Assassin's Creed vs Batman och tänkte Är det möjligt <laughs> ens? Men så kommer jag att tänka på att Ezio från Assassin's Creed är ju faktiskt en gästkaraktär yes i Soul Caliber 5 Och Batman finns ju med i Injustice så att Det Tekniskt oh. sett så borde det ju gå att få dem att slåss, men... Men vilken ja. Assassin ska man då ha möta Batman? Ja, det är ju väcker tråkigt you. det skulle vara. Batman vs Assassin's Creed. Det skulle vara ett fightingspel med typ sex olika Batmans versioner mot sex <laughs> olika Assassin's Creed huvudkaraktärer. Ja... Jag tror inte att alla Assassins skulle kunna spela. Jag tror inte att Edward från... Från en Assassin's Creed 4. Jag tror att han skulle kunna spöra Batman. Jag har ingen aning om vem det är. Men jag och stannade det är efter Brotherhood. Så. Jag stannar bara för att återgå till Shadow Mordor. Du kan ju buffra upp till att få... Du får ju så här... Du låser ju upp typ... Det är ju RPG-träd också. Så du låser upp mm. förmågor och så. Och du liksom buffrar upp dem. Och sen när du kommer upp. maxa upp. Då kan du liksom använda dem här som specialkrafter då också. För han är ju... Han, Story-mässigt så här, jag vet inte om jag ska dra jag ska försöka gå inte spoila något, men uh, Du spelar som en kille som heter Talion, han är en ranger uh, Vars uh, fru spoiler. och barn blir Det här är ju egentligen hela uh, setupen, så det är ingen spoiler, men, uh, Hans fru och barn och han själv blir dödade Men <skratt> game han over. hamnar i ett slags limbo Där han träffar på en alv som jag inte tänker nämna namn på, som, som liksom mörjas med honom. Och han kan då med hjälp av den här Alvens kraft hela tiden återupplivas. Eh, och ja, som en man som blir av med, man och eh, vad säger man och med, med kvinna och barn, blir mördad framför honom av elaka eh, Sauron-anhängare, så blir han såklart hämndfull och vill ta i tur med alla de här elaka... Eh, filurerna som har gjort allt det här. Mm. Så. Och så ja, men... Jag vill se det. Här, Sagan om Ingen-spelet där han blir av en mann och hustru. Jag tänkte säga, jag vill se spelet på svenska där han skriker Åh era elaka Sauron ni ska få betala för vad ni gjort mot mig. <laughs> Fast jag tycker de får ett par tillfällen då, då det faktiskt Ja, där får en lite engagerad. De, de kanske inte kör så fullt ut i spelet. Men de sätter de här elaka karaktärerna väldigt bra, och de binder samman det med film, filmerna. Mm. Och det slutar på ett sätt som är upplagt för en ytterligare del, och man blir nyfiken för att det, det som... Vad heter det? Det som de tar upp i den slutande scenen så att säga. Får, de får en att tänka lite. Men om, det ska, om han nu kommer få göra det här och innebär därför Lord of Rings. Det, Okej. Okay. Det, jag har varit väldigt nyfiken. Ja men det verkar finnas lite rolig fans det och, för folk som är fans absolut. av scenen. Uh, Gollum kom, är ju med i den till okay. exempel. Och det görs väldigt bra tycker jag. Ja, vi dödar Gollum. Hopp. Ja, det du <laughs> är hela, hela hela sagan om ringenböcken ganska meningslös han, då. Du du den här alven kan jag ju bara säga att han blir, en in, han blir som en ande som lever i Italien då. Mm. Så när du vill kan du gå över till att det styrd av alven och då kan då blir det som en all som som när du ser på Batmans detektivläger ungefär. Okej, okay, du får lite mer information. Lärget. Det blir som en an lite annorlunda värld. Och den världen, det ser ut som, du vet, när Frodo tar på ringen i ah, filmerna. Ja, ja. Det blir e exakt så, typ. Okej, okay, wow. men det är ju rätt cool stil att ha. Så det ja, bra det passar, passar jättebra. om man kan se elakringar bättre och sådär. Mm. Jag känner mig väldigt skeptisk för det här, faktiskt. Mm. Du, är du är kör skeptisk. det, då kommer du ändra Ibland. dig. Ibland. Okay, ja, det, men det, det, det kan intressant. jag rekommendera är skitkulare. Ja, ja men ja, det, det låter som en, uh, intressant, ett intressant spel. Men jag blev, jag vill säga att själv blev, jag lite. Jag höll mig lite tillbaka för att det kändes som att det har kommit ut en hel del Sagan och ringen spel mm. om man säger. Som inte har. Som har varit lite. Ja, de har varit okej okay helt enkelt. Och det, det känns som att jag tappar bort liksom, hur många som har kommit ut och så. Ja, direkt efter filmerna där så kom det en hel drös. Ja, jag menar det. de här uh, strategisidan. Å andra sidan, de tycker jag är bra. Vad heter jag inte säga att de är de som jag kommer ihåg vara bra. Ja, för de, de är ju uh, The Battle of Middle Earth. Precis. Jag, för ettan och tvåan, de två som gjorde den, de, de var ju riktigt bra. Ja. Men sen har de släppt så många sådana här... Dire Licens Ja, precis, precis, skit, precis. Liksom Dravel. Och de gjorde den här The Lord of the Rings War in the North. Och Den är okej okay i K-läge, men den är lite. Ja, men det där med det handel. känns som en hög med och därför höll ja. jag mig tillbaka. Men nu har jag hört från rätt många håll att det här spelet ska vara rätt rätt bra. Så då känner, jag att ja, det kanske ska gissa på det ändå. Ja, det roliga med den här att den, de tar sin egen väg. De tar och liksom. Uh, tar i en tidperiod mellan Hobbit och Lord of the Rings och har på det här sättet mer utrymme att faktiskt ah, okay. göra sin egen grej. Mm. Och det hjälper bra mycket för, för, för spelet. Men du har tagit igenom spelet en gång nu eller? Mm. Hur ja, lång tid tyckte var du att ja. mainstorien var? Hur lång var den? Nu är det just... Ja, mainstory kan man säkert göra på betydligt kortare tid än där jag gjorde den på. Uh, men säg uh, 15 timmar, då. Okay, ja, men om det du kör bara på story. Okej, okay, så jag vet inte mer om det var ett uh, vart 5 timmarspel eller 20 timmarspel eller ett 60 timmarspel Det är mm. lite som man vet hur mycket content det finns. För, uh, men det... Nu, jag kör. Jag körde efter story oh. men jag. Det är ju så här i det här spelet, ungefär som är många andra sådana här open world spel att du springer runt och så ser du, ja men kolla där borta, det är ungefär som i Far Cry. Ja men du, väntar på vägen till det här målet jag ska så ser jag att det ligger de här grejerna, jag tar dem när jag ändå är här. Mm. Och det är samma sak här, du kommer förbi det näste med Orcher. Och du vet att du kan få uppgradera ditt svärd, liksom typ. Ja, det är, det är lockande. De och då, ja, jag springer dit och så får man den här svärdet uppgraderat och det stala, talas lite alviska och man blir sån yes. Och så, ja, nu går vi tillbaka dit till dit vi skulle egentligen och så stannar man till igen och sen vips, så har det tagit 50 timmar mm. istället för 15. okej, okay, ja, men det är bra att veta att det finns, uh, det finns saker att göra. Och det men finns du... ja, riktigt bra spelset. Precis beskrev jag precis hur jag spelade Dragon Age Origins. Mm. För där var det verkligen så här, ja, nej men jag gör det här, så ja, men, jag ska dit bort, men jag såg någonting här borta, så jag gör det först. precis så, Och sen var det någonting mer här, men jag gör det också. Och sen, sen så har det gått typ tio timmar innan jag ens har gjort <laughs> ja. andra uppdraget. Liksom. Precis, och det är ju XP det här och du uppgraderar ju dina och väljer vilka förmågor du ska ta och så. Um, så du har ju lite av RPG-styrket och faktiskt, det finns en hel del... Uh, saker som faktiskt är ganska likt just Origins, Dragon Age, överlag så där tycker jag. Det är just själva det här med att man kan klättra överallt. Assassin's mm. Stealtha sig fram om man så önskar. Okay. Uh, för att hela spelet är uppbyggt egentligen på tre moment i hur du tar ut fienden. Och det är stealth med kniv. Det är svärd direkt melee. Uh, och sen... Pilbåger då som du gör med hjälp av alven. Och de Menar du på väl? att en ranger inte kan använda pilbågar. Nej det har jag inte sagt men i det här spelet så är det Alven som sköter det. Ja men det var det jag menar. Menar du att han som en ranger inte kan använda en Det är ju så att Alven är förmodligen bättre på pilbågen och Ranger har kroppen. Han har muskelminnet för pilbågen så därför kan Alven använda rangers kropp. För att Ranger är också bra på pilbågen men de tänker vad är mest effektivt? Det är inte dumma logik, alltså. Nej, det är dum logik. Bara i vägen. Barn, barn, barn, barn, barn. sluta bråka nu. Alver är ju kända bra bågskyttar. Sen att han råkar skjuta typ så. Här... Alver här. Alltså. Uh... Det finns folk, Alver, som kommer bli arga på det nu. För att du, styr, styr du kommer typ få lyssna mail av Alver. <laughs> <Ja>. <laughs> Alla är faktiskt inte så bra på bågskyttar som du tror. Du, du vill inte dra över en kam. Mhm. Mm Precis. Ja men det var, ah, ja. det var Shadow ah, ja. of Mordor, det är ett uh, spel att yes, rekommendera box. så, så, det upp, så ja. länge så går vi över till uh, nästa person, herr Danny Larsson. Yes. Har du ja. haft har du något roligt eller spelat något roligt på sistone? Oh, ja sen sist, uh, shit, idag uh, ja, har vi blivit ganska mycket spelande så det är mest på kryssboxen. Då. Men, kryssboxen, uh, ja. Ja, oh, Xbox också. Ja, Xbox, ja. Den, den gamla, 360. Nej, den gamla. Jag har hört talas om den. Du har den, oh, ja men det är skönt. I, inte att... den gamla, du menar den stora mega-Xboxen. Oh. Oh, In, inte inte, inte originalboxen då så att säga, nej. Så du menar inte Xbox One, men inte Xbox S. <skratt> <ett>. Jesus Christ. <här> ja, nej jag tror vi redan har haft den diskussionen om <här> den. Ja, jag hoppas folk har tid för att sitta och lyssna på det här argumentet. <här> vad menar du nu igen? Ja, fortsätt. Eh, nej, vad det blivit? På sistone har det varit Creed 4 och... Påminn mig det... nu om vilke, vilka är 4, vilken tidsålder är det satt i. Det är ju lite pirater och sånt ja, där. Ja det, Så, det, det, är pirater. pirater, du kan gissa dig till vad det är för någonting. Ja, det är ju satt under The Age of Pirates. Är det är typ mm, okay. 1700 någon gång. Det. Ja, det 1700-1800 där. Uh, och det blir mycket, precis som Frek sa att man är på väg till ett mål bara, här borta kan jag ju faktiskt göra de här sakerna. Vi hade en liten diskussion innan, både jag och Robert, att när man spelar så... Jag spelar inte direkt Story Mission, utan det blir att jag tar och... Ja, men jag orkar inte göra det där, utan jag smiter iväg väg till andra saker. Så jag kanske spelar en 20 timmar utöver Story Mission, så kommer man till de ställen där man ska lära sig Åh, här har du Maja-stenarna, liksom. Man bara, jag vet, jag har redan 20 stycken. Mm. Så det är lite grann att man... Får komma igen med storylinen. Så att ah, ja okej okay, jag vet redan allt jag det här. Var... Försöker klicka sig igenom allting. Så att ja ja kan jag bara hoppa över det här. Jag vet redan allting. Det finns ett ställe i spelet. Alltså en, en tidpunkt i spelet. Om man typ ska åka och träffa. Spoiler. Eh, på ett spel som har varit ut ett år nu. Um, mm. på, man ska åka och träffa Blackbeard. Men det är inte en mission som är någonstans på kartan. Alltså. Du, du, du ska inte till en öl eller nånting utan du ska bara långt upp norrut så, så startas missionen där Så att du har hela kartan liksom, hela världen att, att utforska Du kan åka överallt då i stort sett, för du har, har låst upp alla bitar i stort sett Och där så, så åkte jag runt i säkert en 20 timmar och bara gjorde allting Tog alla treasures, alla så här dyka grejer, plockade, all, alla collectibles och sådana grejer. Så att, uh, jag, jag tror det enda jag inte gjorde var att spöra ner de här fyra stora skeppen. Som legendariska finns. skeppen, ja, precis. Det var det enda jag inte gjorde, men, men allting annat gjorde jag. Och sen, det finns vissa saker man inte kan nå förrän senare, förrän ganska sent i spelet, men men jag tog allting som man kunde göra så hela kartan var tom så jag åkte runt och lyssnade på c hela tiden. Ja, ja precis, jag har nu låst upp så att man kan ner med en dykare klocka och ner i bra och sånt där och det störde mig för jag åkte förbi alla sådana jag bara Åh jag vill göra det där men det står att det är senare för att när man går och gör det så kan man låsa upp ritningen för att kunna uppgradera sitt skepp till maximalt vilket jag är ute efter just nu bara för att göra. Det finns, oh, jag det finns det. vissa saker man inte kan uppgradera till. Det här, som här, är, nog, det här är nog en av de få Assassin's Creed-spel som jag faktiskt vill spela. De, de för... kallade ju för, för Pirate Simulator 2013. Mm. De. Mm. Mm. Uh, mm, och det var, det var lite kritik över det hela. att Det kändes mer som ett, att det skulle hellre kunna ha varit ett annat spel. I, det... Utanför Assassin's Creed. Precis. Men, men det är intressanta här tycker jag. För om man... Om man tittar på alla recensioner, det här har fått jackpot på så många ställen liksom. Och där gameplayet tillsammans med just miljön och allt det här passar perfekt. Och det känns som att när du inte gör Assassin's Creed-grejerna, utifrån folks recension i alla fall, det är då den är som bäst. Vilket får den att tänka, ja men okej, okay, det i det här fallet så var det bra att de gick ifrån lite här Creed-grejen men bara håller på att klättra runt och stelta och hålla på att hoppa på folk eller gömma sig i, i crowds och allt det här. Och har ett större värde och det känns som att det är liksom hade de, byt, de, de använder sig av licensens liksom namn Assassin's Creed och får ut ett, en ny skön ett nytt skönt spelupplägg helt enkelt. Och jag skulle hoppas att de tar det här som de har lyckats med i det här spelet och gör ett riktigt piratspel Ubisoft. Ja, det är nog svårt om de, i och för sig, jag vet inte om det fastnar på det namnet då. Att, ja, då går vi till och gör nästa Assassin's Creed som inte har någonting av de här elementen från... Piratdelen om man ser så, eller om de faktiskt väljer att ta att ja, vi gör ett piratspel. Det verkar det vara den delen som. Jag vet inte om feedbacken är tillräckligt stark för att det ska nå upp stegen som gör besluten om man säger. Alltså de, nästa Assassin's Creed Unity Har ju ingenting med det att göra För nu spelar ju under, under franska revolutionen mm. Så det har ju ingenting att göra med piraterna något sånt där. Så det, vi får ju se hur det går för, för det här spelet mm. När man har tagit bort ett så, sånt element också mm. Vi ser om de går äh. tillbaka Eller ifall de faktiskt sitter på något nytt Men De har ju fått feedback från Assassin's Creed 4 du, Vad som fungerade bra Vad folk tyckte om Och förhoppningsvis mm. har de lärt sig någonting Av att skapa event och sånt där på ett sen det sätt de kan det. Att, Sen är det ju också så att varje Assassin's Creed-spel eh, har ju varit under utveckling i säkert tre år eller något sånt där Så, det är inte så även om de släpper ett Assassin's Creed varje år så har, ju, så är det, har de inte haft ett års development time har de vet, Utan okay. de, har ju, de har ju arbetat på det, jag tror, jag tror Assassin's Creed 4 hade de arbetat på i typ tre år eller något sånt där Och, och innan, innan det släpptes och det är samma sak med, med trean, hade ju typ fyra år i development time. Okay. Medan andra grupper. Gjorde Creed eh, gjorde 2, Brotherhood och, och eh, Revolution. Ja, då vet man ju inte riktigt vad man kommer få ut. Vi får se vad, det, se vad det blir helt enkelt. Ja. Det kan ju bli ja. både bra och dåligt om man säger om. Man inte alltså, läser de, de blir ju av uh, utgivarna så pass att de säger att ni, ni ska producera de här spelen. Och uh, ni får den här tidsrymden och det ska... För Jag tror att någonstans så finns det någon jävel som har tänkt ut någorlunda i alla fall vilka tidsepoker och så som ska göras. Och sen, det är oftast ungefär som man jämför med Call of Duty som hade en hu huvudstudio i Infinity Ward och sen så fick, uh, var, nu kommer jag inte ihåg vad andra studier. heter. Treyarch. Hette, Treyarch. Göra andra spel. Så finns, finns det kanske just i Assassin's Creed fall en huvudstudio som gör dem lite mer... Vad ska prominenta? prominenta. spelen. Och sen så finns det några in betweens som också släpps med två, tre års intervaller som kommer. Men har riskerar att bara följa mallen, att inte liksom bryta av. Kanske att de i, i Unity säger Ja men det, det blir i franska revolutionen och att ni får mm, co-op. Så. Men annars är det exakt likadant. Det blir ingen innovation eller någonting. Och gameplay är egentligen detsamma. Alltså jag måste ju säga att även om gameplayet har varit ganska likt eh, sen Assassin's Creed 1 så har de ju alltid tweakat och gjort det bättre och lagt till nya innovationer och grejer som, som för varje spel. Så att de har ju alltid liksom uppåt liksom ribban varje gång de ja. gjort. Jag alltså, vet det, det finns många ju som inte håller med om att alla, och bara, ah, alla är bra, alla är suger bla bla. Men jag älskar Assassin's skit. Jag tycker verkligen det är inte bara liksom springen runt och vara SAS som är intressant, men allting är runt omkring för de har ju alltid massa side stories och sen den liksom den overarching liksom, mm. storyn mellan Assassins och templar så jag finner det väldigt intressant att titta på, liksom, Jag kan också faktiskt tycka, det, det var ju det som jag, för jag har ju kört första och andra spelet. Uh, och det var ju storyn mest som jag var intresserad av att veta, men det, det var bara lite för stort och lite för, vad ska man säga, det, var, det kändes så splittrat på något sätt, att det fanns nästan för mycket. Det är konstigt på ett sätt att som ett spel som Shadow om Mordor som också egentligen är så stort. Men där de har lyckats fått ner kartorna så pass i olika regioner. Och du får ta dig i regionerna. Eh, I viss mån. Och du ska låsa upp regionen själv. Medan Assassin's Creed är så pass öppet. Ungefär som i GTA. Det är nästan ännu värre. Att det är så stort så du vet inte riktigt var du ska börja. Jag tappade, jag tappade bort mig själv lite i tvåan. Och sen kör jag inte mer. Men jag kan... Men jag ser och jag förstår att det här är en spelserie som är välproducerad. Den har uh, en, en bra storylines, särskilt de första från tvåan till Brotherhood och den här, vad fan hur den hette, som kom där. Um, de, de här tre för, för med är ett, känt, ja. Ja. Uh, Jag tycker de verkar så intressanta just med att de får in det historiska. Men, uh... Det har de ju i de andra spelen också har de det är, det är mycket historiska grejer Och det finns ju hur mycket Alltså En grej som är ju Som jag feta folk stör sig lite på är att För att få ut en fulla experience för allting Så bör man läsa eh, Alla såna här eh, De är ju som Wikisidor Wiki ja. som man får upp så här, Information pages Som man får upp så man kan läsa om olika människor Och platser och sånt där Och det har ju varit sen, sen första spelet mm. Såna grejer Men jag vet att det är jättemånga som inte läser dem och verkligen inte bryr sig och tycker att det är bara jobbigt. Vad ska jag sitta och behöva läsa om massa jag spela spelet liksom? Jag kan säga jag, jag, jag har inte riktigt tålamod för sånt. Jag, jag vill spela, jag vill inte sitta och läsa. Alltså jag, jag har ingenting emot det. Jag gör inte det så ofta i Assassin's creed för att jag finner storyn. Som är i spelet så spännande mm. Men ibland så sätter jag mig och läsa. Det är inte som, vad heter spelet, Consortium Som jag spelade ja, men Så fort man får kontroll i det spelet så kan man gå upp till en, en så här En dataterminal Och så kan man läsa om det finns En miljon artiklar i den som man kan läsa mm. Om den värden man är i Och jag vet att jag spenderade säkert nio timmar I sträck och bara satt och läste Alla artiklar där i mm. Gjorde jag Innan jag spelade resten av spelet men jag kände ju att jag hade bättre grepp om världen som jag spelade i. Och det är ju samma sak med Assassin's Creed. Där är att om man läser grejerna så har man ju mer koll på vilka personer man är man möter och sådana saker. Så man har, man har lite mer insikt i, i den världen man Plö, har. Plus att man får ju lite mer insikt också på hur spelutvecklar utvecklar. Till exempel i fyran så kan man springa omkring och eh, hacka datorer. Och där har de ju hintar om eventuella spel- som, och tidsperioder som de kan komma och de har till och med tagit upp liksom sådana saker och vad, vad skulle vara intressant att göra. Och sen liksom driver de själva industrin egentligen inte grann smått med att ja men eh, zombies, assassin och aliens och sånt skulle vara intressant. Sen kommer det upp liksom att ja men historiskt sett, eh, zombies det kan vi inte ha med och det, för det är ju inte riktigt korrekt och aliens det går inte riktigt heller. Och, och de driver lite grann med andra spel, att de tar med so zombies, tog de upp till exempel här. Då, och sådant, men sånt kan vi inte ha, liksom, det går inte Vilket är egentligen att de driver med alla andra För alla andra har ju bara zombie, zombie, zombies I alla skjutade spel så kommer de alltid upp med en Zombie mode eller något sånt där Vilket jag tycker är ganska kul då. Ja, ja. Man har lite, lite alltså, jag jag tyckte, humor Jag gillade, alltså även om jag saknade Desmond lite Från, från de första spelen men, men jag gillade liksom ändå Stilen de gick med i, i, i fyran Att man var liksom Det var first person, man kunde vandra runt och göra grejer Och det fanns liksom en, en, en story utanför eh, också som var väldigt engagerad också, jag var väldigt så här. jag kunde börja, varje gång som jag, det hände någonting eh, stort, inne i i liksom, assåhär, i världen jävlar mm. Så äh, så äh. det var ett trevligt avbrott, ja ja fortsätt om du kommer ihåg var du var någonstans, jag vet inte var det ja, var som hände men Välkommen till nördliv. Det var någon som somnade där och slog huvud i bordet. Det var, det var Danny och det var han vi frågade från början. Jag, tänkte, det jag väntade på den, vänta på den grejen jag skulle komma tillbaka till. Så Danny, vad, vad, vad tyckte du om Assassin's Creed 4-summering här? Var det, var det ett bra spel? Nej, som alltså jag fortfarande håller på och spelar det så jag tycker det är ett väldigt bra spel okay. och det kommer att dröja många timmar till innan jag klarar mig som jag springer runt och gör alla andra små saker och sådär. där. Mm. Jag jag kommer på, jag ska säga. <laughs> uh, alltså varje gång det händer något stort inne i själva sas alltså, världen det brukar ju vara så typ en stor battle, man låser upp en ny area. Så, så brukar jag gå ur så att jag kommer tillbaka ut i liksom här development studion. Och eh, vandra runt där för att se om det är något nytt som har låst upp. Men jag var lite så här på, för det var väldigt sällan som det gjorde det här, faktiskt. Det är på jag, sin det. Punkt jag, såhär, man, får ju, man får ju. Man får ju tool som man kan hacka. andra datorer och, och gå in i andra rum och sådana grejer Och den. Och så får man låsa upp mer grejer senare under, under spelet, inte för att mycket för dannyna, eller andra. Men, jag, har redan, jag har redan låst upp en massa jo, nej, men också alltså, det, det låser upp ännu mer grejer och man kan gå in i andra datorer, det finns ju det teamen för att, för att låsa upp alla, för att hacka alla datorer också till exempel. Mm. Um, mycket och, rolig information och sånt att läsa liksom, ja, det är ännu mer, ännu mer att läsa, det, den, first, jag, tänkte, jag vill bara kommentera en sak. Att, det är väldigt många som har kritiserat just den här biten i spelet, att de tycker att det var totalt onödigt att ha med den. För folk stöder sig så mycket på att man gick ut i vanliga värden, liksom men att utvecklarna har sagt att du behöver inte göra det. Alltså, man kan ju skippa liksom, mesta del av gå hacka datorer och sånt där. Men att ifall man vill liksom, gå in i världen och liksom, uppleva allt som finns, så ska man ju göra det såklart. Eller så kan man ju skippa och göra det där, ju. I det är bara fast på Wikipedia. Fast där kan jag det, liksom. tycka, om, om, om en utvecklare har implementerat en del, som den, som den delen, då ska den vara viktig på något sätt. Det ungefär som i en film, du, om du, om du har med en, en if you get a smoking gun in a scene. Då ska, då ska någon ha ja, det. Ja, checka ups fina. gun, jag vet, ja. jag vet hur du menar. Men alltså det, det är inte så att, det inte, Används överhuvudtaget. Det är ganska viktiga plotpoints. Men de har ingenting att göra egentligen med, eller de har lite det, att göra med det, den här Assassin's Creed-världen, alltså när man går tillbaka i tiden, pirattiden. liksom. Det har nästan ingenting med det att göra, utan det har ju mer att göra med våra nutida eh, information och sådant. Vad som hände med Assassin's Creed äh, och Templars i vår tid. Okej. Okay. Um, så det är ju det som är grejen. Och men det gör det en om man hoppar där, eller vad då? Alltså, du kan skippa det mesta som Danny säger. Du kan skippa det mesta med hackade torer och sådana grejer. Men det finns vissa moment som du måste göra. Och okay. det är ju de som driver den nu nutida storing framåt. Gör en. Och det var inte med Deck on liksom. Men de binder samman ganska mycket som har att göra med eh, en hel del som har att göra med, eh, om vi säger med att pirattiden som... också. Om säger så här, det, det som är i nutiden Det är en direkt uppföljare från trean Så den storylinen tar vidare Där man låser lo upp och sånt där Det är liksom tillfört i historien vad, vad de har kommit ut av allting Läser man i datorerna och sånt Så får man reda på exakt vad som har hänt Mellan trean och fyran Alltså i, våra, i nutid ja. um, Så att man, man, man får lite mer koll på Okej, okay, men vad händer nu? Liksom, vad är det som har hänt? Man behöver ju inte gå och kolla det Om man inte är intresserad det är, är man bara intresserad av liksom de forntida grejerna, piraterna och sånt där. Då kan man gå och göra det, då kan man bara liksom spela det och tycka det är intressant Och sen får man va, bli lite interruptad av, av de här nutidsmomenten bara Men de är väldigt få och far between där Okej okay. Ja, då var det lite roliga tänkte jag säga. Ska vi gå över då och fråga Rob vad han har spelat sen sist. tänkte jag säga. Orkar vi det? Vi snackar i 40 minuter. <laughs> det blir lite längre vad vi har gjort sen senast nu med tanke på att vi har gjort rätt mycket sen senast. Men jag vet inte Rob, har du spelat något roligt som inte är Assassin's Creed 4? Jag har inte spelat Assassin's Creed 4 sedan i typ februari så att, ja, ehm. Um... Vad har jag spelat på sistone? Jag har spelat, jag satt och spelade ut uh, uh, The Longest Journey och Dreamfall-spelen inför Dreamfall Chapter som kom nu. Som... Ja men det är ju gamla klassiker, det var länge sedan jag körde igenom dem. Ja, uh, det, det, det tog mig väldigt lång tid att ta mig igenom The Longest Journey faktiskt, men alltså, det är ett stort spel. Är det? är det, nu ska vi se här, vilken var det jag körde, var det, ja uh, The Longest Journey var det och... För den slutar som på en cliffhanger om jag inte missminner mig. Ja, du pratar om Dreamfall, gör ja. du? Dreamfall. I fall. Dreamfall slutar ju med, ja, uh, spoilers för ett spel som har varit ute sedan 2006. Uh, slutar ju med typ hur personen hamnar i en koma och uh, det är typ de bad guys vinner i stort sett. Uh, ja just, jag har ju varit länge när jag körde igenom det här uh, spelet. Det, The Longest Journey är, ett, är ett gammalt classic-äventyr-peka-klickarspel från 1999. Liksom. Okej, okay, för det har jag inte kört, jag har bara det kört Dreamfall. Är, det, är, det är ju det första spelet i den serien, men det har... Alltså det har ju... Det utspelas i samma världar som, som Dreamfall gör. Men... Och det är några karaktärer som dyker upp i, i båda spelen. Men de har egentligen ganska lite med varandra att göra. För att den ena, för huvudkaraktären från, från The Longest Journey, April Ryan, hon hon dyker upp i Dreamfall och är med och är en av spelbara karaktärerna, men det är inte hennes story är det inte. Okay. Hennes story är The Longest Journey. De, de pratar om att göra ett tillspel som heter The Longest Journey Home, som, heter, som, handla, som är då om, om April Ryan. Men, så, men vad heter hon? Zoe Castillo, som är huvudkaraktären i Dreamfall och Dreamfall Chapters, det är hennes story, det är hennes story i Dreamfall. Okej, okay, men det är hon intressant är, att veta. Hon är det var, det. det var nästa fråga också vad de hade med varandra att göra då. Så det här nya som kommer ut kommer fortsätta på den uh, Dreamfall storyn. Ja, den utspelar sig, uh, vad var det, typ sex månader senare. Ja, uh, det är intressant. Sådär. Det vet jag att jag ska ta och nej, nu, köra nej, den också. Det. det är ett år och sex månader där efter uh, Dreamfall, uh, det här spelet. Mm. Så Dreamfall chapters det är ju ett, uh, ett uh, episodspel också så att, uh, så att det, det släpps episoder precis som alla Telltale-spel gör till exempel, mm. äh, som Walking Dead och, och det. Ja, då får man se hur mycket man kommer ihåg när, de, när man startar spelet och säger att bara, ah Kärre, du kommer du ihåg mig, vi gjorde hemma. tillsammans då sitter man där att Ja, vem är du nu igen? En recap -film, har de? ja, men det en recap-film, det är bra, det är bra så att så. man färskar upp minnet. Jag, jag, ba jag backade ju spelet på Kickstarter eh, för typ ett år sedan gjorde jag, eh, när jag fortfarande hade pengar. <laughs> Och äh, så att då köpte jag en ganska stor version. Jag köpte ju typ så här 150 dollar tieret liksom eller något sånt där. Um, för att för, för att jag ville för jag ville supporta det spelet, För det var ett av de första pekklika klick som jag som jag spelade. Och jag älskade det väldigt mycket. Så att jag är. Så att, Dreamfall var ett bra spel, jag kommer ihåg att jag spelade ut det ganska snabbt däremot Och det gjorde jag nu igen, för det är, det är inte så jättelångt spel, vilket är lite tråkigt Men storyn är, är väldigt bra i alla fall, och jag gillar den och, Så därför vill jag backa det här spelet, för jag vill verkligen se mer av det Så att jag får ju, jag fick det, Jag fick ju en tidig version också, alltså en, en pre-release så jag kunde spela det innan, jag har inte spelat vidare på det, jag är kanske en timme in i spelet eller något sånt där på av en, Jag tror de sa att det kanske är Sex timmars spel eller något sånt där Per episod Har jag för mig okay. Så jag har spelat lite av det, jag ska spela mer om det Senare, men utöver det så har jag Jag har spelat Borderlands 2, spelar klart Borderlands 2 har jag gjort Det är fortfarande ett spel som ligger för, på steam för mig att ta mig igenom Ja, alltså det jag gillar spelet och det är bra, jag vill spela The Pre-Sequel ja. också. Jag har spelat ettan har jag, så jag borde väl göra den någon gång också. Men ja, det är väl det samma ju... sak tänkte jag säga. Ja, nej men, ja. Jo. Det är förvånansvärt vad mycket, det är liksom andra karaktärer en annan värld, det är väl det som skiljer sig. Det är lika bra som tidigare och det är också lika som tidigare på så positivt och negativt båda så. sätten. Ja, eller hur? Sen utöver det, just nu så sitter jag och spelar, inte just nu men i, I dagsläget så spelar jag Sikoden. Eller jag spelade klart Siken 1 här nu dagen. Nu jag håller på med två nu. Det är en klassiker. Gammal, det är ett riktigt klassiker spel. RPG från eh, 90 talet där. Eh, Playstation 1-tiden till och med. Och eh, det är jag älskar det spel de spelen. tvåan speciellt, för det är ett så jättevackert spelare för. Liksom med, med alla pixlar och grejer, det är väldigt snyggt och, och jag älskar momenten att, man, att springa runt och samla upp alla, alla karaktärer och, och bygga ut slottet och grejer så att jag rekommenderar psykodenspelen starkt det gör jag faktiskt. Det, um, de senare spelen har fått mer kritik men jag har aldrig spelat dem, jag bara spela ett av tvåan. Ja, ja. Okej, okay. ja, du får ge oss en startusrapport sen när du har gått igenom hela biblioteket. Och ja, det, det ens hur ser det ut för dig då Max? Vad, vad, vad har liksom stått ut i mängden det senaste halvåret av de spel du hunnit köra? Det senaste äh, halvåret det... av alla de spelen jag har spelat så ja, jag fastnade ju för Arkage en längre tid. Nej mm. men jag vet inte om vi ens började tala om den när, på den här podcasten. Jag tror det var precis Eller? när vi jag var inne på vi betan vi det, då. när du precis börjat spela det faktiskt. Mm, ja det låter bekant jag säger att... Det spelet var ordentligt Jag har inte spelat det på, på ett par månader nu Bara för att Man spelar lite ut sig Jag är dålig på att sitta fast i spel jag, jag, Det är ju skämtet på teamspeak servern vi sitter på att jag brukar lyckas övertala allihopa Att börja spela någonting med mig, Men det är jag som lämnar spelet först Och de sitter allihopa med att Nej mark vi ska inte börja spela det här spelet För du vet hur det är att Det kommer sluta med att vi sitter och spelar där själva Och du är på något annat <laughs> Nej men det kommer vara annorlunda den här gången Jag lovar kom igen det blir kul Jag vet inte varför jag lyckas övertala dem varje gång Men ja du låter, du låter som en desperat pojkvän, här Nej men kom igen snälla, den här gången kommer bli annorlunda, jag lovar ja, De är... Jag vet inte, de, folk vill ju spela samma spel, att de fastnar för spel, förstår jag inte Man måste ju ha... man tröttnar ju på saker, Man måste på nya äventyr. Du är en dålig, är en dålig trendstartare. Men bör ja. <går> du inte poängteras här att det, när du snackar om spel så snackar du oftast eller mer ofta om eh, online-spel? Alltså ja, det typ är ju... den är ju de värsta, det är de de är mest emot för att det är ju sådana ja. tidssänkare som det jag kan menar, vara verkligen. Jag menar, hade det varit så att vi snackade om att du körde singelspel och sen bara liksom... Ja, jo, det skiljer. Alltså, då, då, då är det ju inte riktigt samma sak för jag antar att där vill du köra klart. Liksom. När det är klart, då kan jag förstå, då går du vidare. Liksom. Mm, jo, men det är att jag blir rätt uh, nöjd på MMOs. Det blir svårt när man behöver mm. göra gruppaktiviteter. Men det, som sagt, det var, det var roligt. Vi hade rätt roligt på Archeage. Vi lyckades bygga upp vårt lilla mediumhus och uh, alla springer runt som yrahund. Vi behöver mer sten! Då. Jag går till gruvan nu! Oh, vad bra. vad Jag sätter mig och börjar smälta. Och du sitter på auktionshuset och ser att är du under det här priset så köper du direkt det. Det, var, det, det blir lite roligt när det blir lite hektiskt och det är, rätt, det är rätt svårt att få till. Det kräver något extremt material. att Vi var ändå. Vad ja var vi? fem sex personer nästan i vår lilla gild. Och det tog oss verkligen allt material från allihopa och allt tid vi hade spelat spelet för att få upp till ett mediumhus. Och det tar ju lång tid att köpa designen för huset och sen allt material är ju nog det öka. Från ett litet hus till ett mediumhus var någon, någon extrem materialkostnad som ökades och samtidigt så var det så... Man måste köpa land på det här stället också och alla landplotter var ju sålda eller upptagna förutom de som endast kunde hålla medium eller large hus. Så det var därför vi gick på ett mediumhus för att vi hade inte råd att köpa land för ett litet. Så det var lite... Lite, intressant, ett intressant spel Och fortfarande är intressant De öppnade en ny kontinent bara för För en vecka sen tror jag Så det har varit ett landgrab för På det stället ska du tydligen kunna Claima slott för din gild Och så kan du bygga upp Egna slottsmurar lite fritt hur du, vill, hur du vill forma det Du kan bygga upp torn och gates och lite sånt där Så att det ska bli intressant Att besöka det stället Sen lite senare tror jag när jag hoppar in i det igen För det kommer ju komma någon gång det låter i alla fall som en lite mer annorlunda take på MMO-genren. Det är det väldigt fritt. Det är mycket mer... Eh, jag ska säga fritt. Det är mycket trading. Det, det påminner lite mer om EVE Online-stuket och lite det här att man... Det är väldigt resonabelt att faktiskt köra trade missions. Och mm. du har pirater som också är spelare som sitter uh, ute på havet och väntar att du får ju väldigt stor bonus om du... Eh, tar någonting från, det är ju två olika faktioner om man säger, om du tar någonting från din ö och säljer mm. till fiendens öan, för det första har du, måste du överleva havet att det kan komma en kracken eller ploppa upp någonstans och bara krossa din båt eh, det, kan, det finns ju också massa seabugs och jellyfish och sådana här riktigt onskefulla varelser på havet Uh, Jellyfishes de <laughs> Jellyfishes är de bland de värsta grejerna de, Man ser bara något stort Då talar vi fartygstort nästan det En stor jellyfish cirkel Som attackerar den Då blir man lite Vad är det där för någonting Men du måste överleva PVN och så måste du överleva Piraterna också om de är ute Och sen har du även bara När du kommer till Fiendens ö Så har du ju faktiskt faktiskt nationen där och de kan ju sitta med en blockad bara och vänta på att äh, grejer ska komma in och så dödar de dig så tar de det materialet du hade och så säljer de det och de behöver bara de behöver inte röra sig så långt, de behöver bara rafa åt sig där och sälja och få all belöning så att äh, när man ser ju att äh, bara, nu kommer den här gilden på 30 personer åka på en trade mission så då kan man vara lite jag ska nog också åka på trade mission och åka en liten rodbåt bakom dem och Hoppas att man bara kan följa med strömmen. Men det, det är lite, det är lite, det är lite det är intressant det här. Och det, alltså det är ett mycket intressant än med och det Jag tror det kommer hålla i så. Mm. Jag, känner mig, jag känner för att det finns faktiskt något att gå tillbaka till. Att hade jag, har jag lite tid på mig och känner att nu, nu har jag rätt mycket god tid. Jag ska nog sätta mig med det här igen. Så, då finns det där. Utöver det, jag var ju nyligen i Evolve-Alfan. Jag vet inte, ja, är någon som av er som har intresse av det här spelet? Jag har kört eh, en stund på det Det såg intressant det. ut, Gord. Det, det är något som jag skulle tänka spela med... Inte som jag skulle spela själv, men, Nej, men det, med, med vänner, liksom. Det är både och, för att det skulle jag vilja spela själv och med vänner. Men aldrig eh, dela på dem, för att du, det är ju fyra mot en. Och jag tänker köra själv som monstret. Det ser jag fram emot. Det, det skulle jag kunna göra när jag sitter själv någon kväll och göra. Men jag skulle aldrig spela som en, en jägare som jagar de monster själv. Det skulle jag alltid minst vilja ha egentligen en person eller två personer med mig. Mm. För jo, det nej, jag menar ju på det att, liksom att jag, jag vill inte spela hela spelet själv utan jag vill ju ha vänner med att spela med. Mm. Så att även om jag är... Alltså är jag det monsteret så, så vill jag hellre spela mot, mot vänner då. Än, än okay. För det, för jag det, det jag är jag känner är, är okej, okay. att jag kan köra monstret mot random, som jag, det har jag ingenting emot men det jag är läst, alltid roligt äh, att köra mot vänner också det... jag, jag, jag tycker spelet verkar rätt intressant och det verkar som ett spel som jag skulle spela med mina vänner för vi, vi letar alltid efter nya spel som vi kan spela tillsammans mm. uh, För vi är ju en liten grupp så att, vi är ju typ fem pers så att, uh, 4-5 pers hela tiden som, som spelar så att uh, vi behöver ju lite, lite spel som har den dynamiken så Left 4 Dead är ju väldigt bra samma att det är skaparna från Left 4 Dead så ja, teamdynamiken kan men, jag säga äh, finns där men jag jag, jag, tittade, jag läste recensionerna på Steam och de verkar inte vara så jättepositiva jag kan säga så... det, det negativa i, alfa... i, i alfan så kan man förvänta sig att matchmakingen var inte helt bra den var rätt uh, urusel ska jag säga när du körde i party med personer så blev du automatiskt det gick inte att hitta en match så vi satte oss i ett party av två och sa ja nu join the hunt och man säger, matchmaking start och du väljer en preferens vad du vill vara att jag vill vara sult, jag vill vara medic, jag vill vara trapper eller jag vill vara support så vart sätta ett, två, tre, fyra beroende på vilken helst du vill ha så försöker de matcha det men valde du något så kunde du inte hitta ett game utan du var tvungen att sätta på no preference för att det var något fel i matchmaking-systemet. Men bör inte ja, insikas ja. där? N när, när ska release vara? Får ja, releasen är den 10 februari. Så ja. att, jag säger att det här var en invigning. Att, att folk har gett recensioner nu tycker ja. jag. Det kan äh, det... vara så nu recensioner det... kör upp i Ashley. Liksom. Ja, det, alltså, det var, var ingen bading. Det var lite i, i de flesta av recensionerna. För många av dem var liksom så här: Ja, ah, men bla, bla, det här funkar inte, det här funkar inte. På grund av att liksom... Och du är en alfa och det tänker man inte, så. Det var mest liksom... När de pratade om, om liksom hur det var spelar de olika grejerna. Okay. Och, och själva dynamiken däremellan. Och det var det som jag var som, som var ganska negativt. Och jag vet ju att det är en alfa också. Så att jag, jag, jag lägger inte så mycket stock i hela. som det, det är en alfa. Okay. Uh, men det, men ja. det var det mest det att jag var lite mer hesitant för att kanske skaffa alfan. Det var det jag ja. Det jag kan säga om själva spelet, gameplayet i den så jag började med väldigt hypea och komma in. Åh, vad kul det här ska bli. Åh, nu, nu Oj, vad roligt. Där ska vi sitta med hela natten. Uh, och det blev rätt roligt efter ett tag, men jag, man kommer in i början så här, oj, nu är det spännande. Först väljer jag att jag kör assault eller Medic för att jag vet inte hur spelet funkar. Och jag vet hur det är att spela spel som... Uh, olika MOBA som League of Legends och liknande att om du kommer in och inte vet vad du gör så kommer folk bli tokiga på dig bara att stå och skrika åt dig, det var jag lite rädd för så att då kände jag att jag kör något som jag bara behöver springa efter och bara skjuta när jag ser monstret och behöver inte tänka på något mer men efter ett tag så kommer man in i det och då kändes det som att det inte fanns så mycket till spelet. Va? Okej, det är lite annorlunda banorna. Banor, banor ser, ser ganska likadana ut. Det börjar på samma sätt. Man börjar och springer efter monstret. Man försöker fånga det. Eller så hinner det äta upp så att det blir stort. Och sen kommer det att döda den om man inte har tillräckligt bra party. Och känns att ja, men varje match går samma sak. Och sen så tar en match 15 minuter. och Det kändes som att det inte var så mycket djup i det hela. Tills jag körde lite ännu mer... Och då börjar man hitta det här med att man faktiskt... Det finns väldigt mycket i spelet att bemästra. Att man känner att okej, okay, nu börjar Hunters, jägarna, börja vinna varje runda. Då börjar monstret smyga istället för att bara springa som en tok. Då blir det helt plötsligt att... Vart tog han vägen? Vi, vi, vi springer, men... Vi har inte träffat honom och nu blev han level två. Okej, okay, vart är han? Nu blev vi lite oroliga här. Och så börjar monstret vinna ett par runder och sen börjar man anpassa sig till det och kolla på att okej, okay, han smög runt så att nu splittrar vi på oss och undrar vart han kan ta vägen. Så att i gameplayet finns det rätt mycket och det finns ett ganska stort djup som jag först inte trodde fanns där. Och även det här att du börjar. Det, ändå, mer, det verkar finnas mer dynamik i gameplayet. I själva gameplayet, form. ja. Man begränsar ja. sig väldigt mycket för att folk inte vet hur man ska spela till att börja med. Så att som monster så kommer du bara börja med att ja, ah, men jag bara springer och börjar döda saker och börjar äta på det. Och har du inga jägare som kan stoppa dig så kan du vidna på 10-15 minuter utan något större motstånd genom att bara springa och hoppa och klättra för att jägarna hinner inte i dig. Men sen börjar jägarna genskjuta dig för att du har någon som springer fram och säger fotspåren att ja, han sprang vänster här och då den som trapper, den springer förmodligen, ja ah, men då genar jag vänster här fångar honom och blir nedskjuten. Och, så dynamiken i spelet var rätt djup ändå, djupare än jag trodde. Och sen börjar du även låsa upp eh, nya hunters och nya monster som ändrar på sig ganska mycket. Vi hade... Vi hade en medic då så här på Teamspeak-servern som vi satt och spelade med och eh, han låste upp den nya medic. Jag menar, mediken i, har ju som i Team Fortress 2 en så här medigan som bara, du bara pekar den på en kamrat och skjuter så blir det en stråle som hilar den personen som är ganska standard. Men han fick den nya medicen och jag plötsligt så mötte vi monstret och sen så hur fan hilar man med den här personen? Och det visar sig att han kan inte aktivt hila någonting. Han hilar någon när de går down, om man säger. När de sitter ner på knä eller ligger på rygg och skjuter med pistol. Det är då han går fram och revivar dem. Och det räknas inte som en revive, men han kan bara hila dem då. Så det ändrar speldynamiken ganska extremt beroende på vilken karaktär du kör med. Mm, cool. Alltså det låter ju... Det låter ju som det man har viljat ha för Left 4 Dead nästan. Ja, alltså, då säger alltså det väldigt den, mycket den, skills. Den blandningen liksom att, att, att saker ändras, att man spelar inte samma karaktärer hela tiden och grejer, det är... För jag har ju använt att vi sitter och spelar Left 4 Dead lite då och då, de blir alltid jättearga på spelet, och jag blir också arg på spelet för att det är buggar och skit, men spelet är ju från typ 2006 eller någonting, mm. så att det är ju rätt gammalt nu Left 4 Dead 2 till och med. Det är liksom, spela, spelar man, uh, oh, vad heter det nu, versus i det här spelet, vilket är det man spelar mest nu, för att spela vanligt är ganska tråkigt. Och då är det liksom, man, man blir bara arg på spelet hela tiden, för att, för att saker funkar inte och, och det, finns ingen, det finns väldigt lite variation. Mm. Så man börjar lära sig liksom, då, så att när man vet att man kan någonting, då är det enda som stoppar den från att göra de grejerna är ju buggar i spelet. Och att Okej. spelet inte funkar ordentligt. Men det låter ju som att i Volk kanske... Där, där får man ju... Dynamiken ändras ju hela tiden. Gör det jo, precis. Man man får, det, det är väldigt mycket att anpassa sig till. Just nu i alla fall också så finns det ingenting bästa valet, utan du måste anpassa det hela tiden till vad du tror monstret ska göra. Och då kan monstret anpassa sig till vad de tror att du kommer att göra. Och sen blir den här fram och tillbaka hela vägen i en oändlighet, så att... Mm. Ja, ja men det, det är ett intressant spel jag Och senast efter det så har jag bara Suttit och satt min i Smite igen Och spelat och det är Intressant MOBA säger men det, det kan vi ta Till en senare diskussion någon annan mm. gång Så att, mm. uh, Ja men det är bra, alla har såna små spel Och spela lite då och då mm. uh. Jag tänkte det bara lite kort mm. Och nu ska vi inte försöka gå in så djupt här Men det har ju ändå gått Vi hade ju som sagt en podcast tidigare Som hette Anong Fanboys Och men ja. Och nu har det gått ett tag, vi börjar nu med nördliv och komprimerar lite mer till att vara just spel. Då. Men under den här perioden som har gått så har vi säkerligen spelat en hel drös med spel. Men utöver den jag sagt nu, bara för att nämna några spel, finns det några spel ni känner bara Värt att ta upp under i alla fall det halvåret nästan, eller sen mars faktiskt, som, som vi som förra podcasten då avslutades. Jag kan nämna några kan jag göra. Mm. Um, jag spelade ut Watch Dogs. Mm. Väldigt bra spel. Värt, värt att spela tycker jag. Um, Kul. Ja, uh, och Sims 4. Självklart. Ja. Um, de Hur spelar man snäckligt... klart det. Nej, men alltså det är. Det... Det är ju Sims så jag ja, Men nej, de släppte precis en ny uppdatering till Sims-jordrum. Där de har, har swimmingpools. Äh, till slut. Ja, folk är glada när det fattas på toddlers. Så är allting bra så, tillbaka mm. som det ska vara. Mm. Äh, och jag gillar det. Det finns ju hur mycket... Det finns ju en hel sida dedikerad till mods till det. som Alltså, nya... Äh, skins och kläder och mm. grejer så att det, det är väldigt versatile. Och de uppdaterar ju också hela tiden så det är inte som de gamla spelen. Kul. Cool. Något så mer att... som är värt att nämna? Uh, det var nog mer jag hade men jag kommer inte ihåg vad det var för någonting. Jag kan jag. gå vidare. Det är de roliga... Yeah. Jag faktiskt drog upp steamlista nu och kollar vad så här. Endless Legend är ett otroligt bra strategispel som jag måste sätta mig med igen. Jag vet inte om någon har spelat Endless Space men det är de som gjorde det här spelet gjorde nu ett lite mer fantasy- med, Jaha, med du, du menar Elder Space, det spelet som jag spelade jättelänge på men kunde aldrig vinna en enda match? Ja, det är spelet. Okay. Men de har, de har, det är, för att vara ett 4X-spel så är det väldigt... Jag tycker Designing guden är väldigt trevlig, jag kan rekommendera det spelet. Och väldigt, väldigt ja. olika raser beroende på vad du väljer för att spela med några. Så att du kan börja med begränsningar som att ja, den här rasen kan bara bygga en stad och du kan bara ha en huvudstad men den kan bli hur stor som helst men den går lite åt sivhållet istället så att, uh, istället för planeter Så, att, uh, sure. det, så här, det är ett spel jag rekommenderar och sen körde jag igenom Fallout New Vegas med mods oh. Det var, det, jag spelade aldrig igenom hela Fallout, jag spelade igenom hela New Vegas men jag körde aldrig det fanns rätt mycket sidequest som jag hade hoppat mm. så jag köpte det med all DLC och allt sånt där och satt yes. in mods och. det var rätt värt det, det var, det var skoj Alltså, Fallout, det håller ju så jäkla bra. Så det, kan... det, man, det man glömmer bort är hur jäkla buggigt det spelet är. Det har sina buggar. Det har Absolut. så overkligt. Vandrig för det spelet, har jag inte. Jag fick, ah, det... jag fick Fallout 3 i procent någon gång av eh, mårbröderna. Um, yep. Men eh, jag, jag spelade typ... Jag kom ut ur vaultet gjorde jag, så och sprang runt lite, men jag, jag fastnade aldrig för det och sen så, det, sånt är det. För det där är intressant, hade... på ett sätt, för exakt så gjorde jag med Far Cry 3. Jag fick det i fjol, uh, och jag körde en kort bit och sen tänkte nej det här, nej. Så jag la, la det åt sidan och sen typ ett halvår, nästan år senare, då började jag tänka Jag har ju knappt gett chansen. jag har bara kört första bitarna när jag kommit till ön och sen så har jag gjort lite små uppdrag och sen hade jag inte spelat något mer Och sen satte jag mig igen med det Och då Började jag komma in hit och till slut så tänkte jag, Nej, det går inte att sluta spela Så det, ibland kan det vara så att man Behöver ge den extra push, nu säger inte jag att du ska behöva göra det såklart, men... Nej, speciellt som ett eget spelar äh... längre Nej, men jag kan jag för, för mig så är nog Fallout New Vegas en av mina nästan all time favorites. faktiskt alltså att Jag gick in i spelet igen och även, jag brukar inte hamna på så men man, jag sögs in i spelet på så sätt att man eh, lever sig in i världen lite mer och ja. det brukar inte jag göra med spel speciellt inte som jag har spelat tidigare men det är de här stora som eh, Mass Effect, Dragon Age och eh, mm. Den typen ja precis, Skyrim också Fallout 3. Och jag körde mm. New Vegas direkt efter jag hade nästan kört Fallout 3. Så att jag körde mm. igenom mainstoring och jag, jag spelade faktiskt nämligen klart Fallout Nu Vegas idag bara för några timmar sen. Oh. Och jag kom på varför jag slutade spela det spelet, och det är för att när du gör sista uppdraget i det här spelet, mm. så är spelet slut. Den frågade ja. dig, vill du ladda en sparning som du gjorde innan du gick på det sista uppdraget Precis. eller vill du bara gå tillbaka till humyn och säga, jaha, får jag inte fortsätta och bara gå runt i världen och göra alla quest som jag inte gjorde? Då tänker jag ju inte fortsätta nu. Då var det bara, nej, då får det vara nog för mig. och då, Det var exakt så det hade slutat med. Så att, men det var som sagt, med, med lite mods och grejer, det finns ju en otrolig mängd mods till Fallout New var mm. Jag försökte att inte fuska för mycket, så att jag, man vet ju det att oh, jag vill ladda ner de här coola vapnen och de här armorn. Och sen så... Ja, de finns gratis och hämta i en låda här. Bästa armorn i spelet i början av spelet. Så sa, Nej, så mycket ska jag inte fuska. Så att det fanns vissa som jag... Som ja, oh, det här kan min anhängare få, eh, få ta, ta del av. Den kan få den här armorn. Men jag ska ha jag ska köra på riktigt. och Det fanns vissa bra mod som säger att ja du kan köpa det här vapnet från den här affären. Och det kostar liksom 10 000 kaps eller Ja, men det var, det var värt ändå. Då fick man bli en... Det fanns ett mål att få tag på. Men utöver det ska jag inte säga att jag har spelat så jättemycket annat. Jag har varit på lite på Skullgirls. Ja. Det var ett lite skojigt fighting-spel. Det, det är egentligen bara betona några av dem under det här halvåret ja. som, som är värda och töpp. Jag hittade, jag, såg, jag öppnade Stream och såg ett spel faktiskt som jag borde nämna. För jag tror inte jag han nämner det i... I pågående, när vi körde sist, för det hade, jag tror inte det har kommit ändå. Men det är The Murdered Soul Suspect. Um, det känner det jag igen. Bra det, spel. Ja, jag gillade det faktiskt väldigt mycket. Fast jag tyckte det var för kort faktiskt. Men det är typ, du, du, är, en det, du är liksom en, en polis. Såhär detektivpolis poli, som har ranken detektiv. Det är väldigt förvinnande. Um, för inte bland ihop med vanliga detektiv i alla fall, och han typ blir mördad och så visar det sig att han liksom blir ett spöke Och så ska han försöka lösa sitt eget mord helt enkelt och så har man massa olika game Och det är väldigt, jag, jag gillade det väldigt mycket faktiskt, men det det var för kort tycker jag mm. Men jag rekommenderar det starkt faktiskt, det är bra. väldigt bra jag har också en här spel med väldigt mycket storyline och sånt där i bakgrunden Man kan yes. låsa upp massa extra information om allting runt omkring i spelets handling och sånt där. Danny, jag... har du några som har gått här under det senaste halvåret? Nå någon specifik som du känner höjer sig över massan så att säga? Uh, ja, jag tänkte ju nämna Murdered Souls-aspekter. För det har jag, också, har jag också suttit och spela ganska mycket på. Det, och det har ju också som sagt gått runt och försökt hitta allting extra. så där, bara För att kunna verkligen grava ner sig i liksom, all fakta och allt sånt där. Mm. Uh, men nej, inte direkt sådär ju. Det har inte blivit, jag har hållit mig till liksom Att gå tillbaka till det gamla spel Som jag har påbörjat Sen bara försöka Bena mig igenom resten Som till exempel LEGO Lotus Ring Fast liksom, det liksom bara för att jag vill ha 100% På spelet så. Men ja, okay. det är, så in, nej, ingenting som, är, som sticker ut Utöver det vanliga ja. right. Okej, okay, Fredrik, något speciellt Som du vill nämna. Uh, ja, i så fall är det... Det är ett främst som jag tänker på som kom lite från Out of the Blue. Det är Wolfenstein The New Order. Ja den just kom... det, det kommer jag ihåg att du talar om. Jag tror vi talar om det sidan av, inte på någon podcast om det här spelet. Nej, vi har bara pratat om det. Ja. Och därför att den dess gameplay är så... Det är så välgjort bara. Och framförallt så har den en story som får dig att faktiskt... Vilja spela mer. Vilja ta olika approaches. För även där är lite beroende på hur du vill spela. Du kan ta en stealth approach eller du kan ta hoppa in och skjuta rubbet. Alla klassiska Wolfenstein. Och det finns mycket referenser till gamla spel. Men framförallt, som sagt, är att det är helt enkelt bara jävligt roligt att spela. Mm. Och det är så kul att bara hoppa in och köra. Jag, till och med, jag varvar det en gång till bara för att det var så bra. Det har jag inte gjort på något spel på många år kan jag säga. Okej, okay, ja men det är en, en lysande recension. Ja, det, recension och recension. Tänkte jag säga, rekommendation kan <laughs> vi säga. Ja. Nej, men det, och det är kul också, det är ju svenskt gjort, även om det är id som står bakom rent utgivarmässigt så är det ju um, svenskt studio som har Vilken gjort den, det. Vilken studio är det? det? Head. Eller kan jag kan inte jag. säga att jag kommer ihåg direkt uh, Det, det blir ju nyskapad men de, de ska ha grunden ur vad hette de? ja, det är det någon annan studio som gick ner här för inte så länge sedan ja det är det jag kan tänka mig på det var Starbreeze typ... okej. Star Star ok jag mm. Starbreeze men det är hur som helst det kul story uh, och jättekul gameplay som Faktiskt liksom bara, vup, Vad fan kom det här spelet ifrån? Jättebra design på det framförallt. Jag okay. tycker jättemycket om designen i det. Ah, ja men då, det känns som det något mm. man borde testa. Ja, det är i alla fall, det, den som jag, jag är ju självklart spelar mycket, mycket annat också, men de, jag, den vill jag framhäva. Mm. Under tid så kommer vi kunna gå igenom det så man är säker på att vi kommer nämna några av våra Ja, ja. mer spelade spel. Men låt oss gå vidare till eh, nästa punkt i agendan. Det var lite spelnyheter kanske som ja, ja. har dykt upp sen senast tänkte jag säga. Men vi tar väl något mer relevant. Jag vet inte. Jag tror Danny hade grävt fram ett par. Så ja, kanske vi, vi har några, några få så vi kan ta lite kort. så ja. kort Vi kan diskutera. Uh, uh, Blizzard, du vet, vi, lade ju ganska nyligen ner sitt nyskapande MMO som de tyckte sig så fint om att det skulle vara den liksom nya stora så Titan som de lade det ner. Går Men upp, ja. Precis, de gav upp att de, de tyckte att de fick inte ut det de ville ha ut av det hela och liksom att idén så här. Men istället, i fredags så presenterade de ett nytt spel Overwatch. Okej, okay, det känner jag inte till. Det är hypad. Ja, det, om jag skulle säga ja, för de lade ut både en cinematisk trailer och så har de lagt ut lite gameplay från spelet och när jag hörde kolla på det så det första jag tänkt på det var liksom Team Fortress 2 det är samma stuk tycker jag det är väldigt färgglatt och det är väldigt så här karaktäristiska eller, eller Precis. de sticker ut på ett visst sätt så där. De är, det är ingen så här superöverdriven realism eller sånt där utan det är lite cartoon över hela tycker jag så där med väldigt skilda karaktärer så en gorilla i rustning till exempel är det. Okay. Så de också det är snipers med med någon visir med liksom säkert åtta stycken olika ögon liksom, bara för bara kunna se superbra. Så det är den typen av uh, stil de har kört på. Men... men det är ju gjort det är ju byggt i samma stil som Pixar-filmerna till exempel, ja, då det, ja. det, det är väldigt, det, det är väldigt samma stil och det ser man i trailern gör man. Att det, det ser ut som det är en Pixar-film liksom. Ja, och okay. jag gillar det faktiskt, jag tycker det är ett väldigt, väldigt fint spel och jag, jag ser fram emot det, jag kommer nog in förskaffa det. Jag, jag måste erkänna att jag är lite småkärrig om hon, hon, Tracern. Hon, hon är väldigt, väldigt trevlig och fin. Ser du att hon inte är på ja. riktigt då? Jo, jag vet, men äh, jag får väl ha en game crush då? Ja, ah, jo. Nej, mm. äh, men äh, det, det var väldigt, väldigt fint. Äh, det av gameplay man fick se var väldigt high-paced också, så att... Äh, äh, och det, jag gillar det. Så att, äh, det, det. Men man kan nog säkert äh, spela spel lite saktare också. Äh, och, äh, och smyga runt och grejer, så det var, det var några karaktärer som jag faktiskt tyckte var väldigt intressanta. Tracen var en av dem, men jag gillar hennes teleport... Äh, Äh, krafter gjorde jag äh, Men även han, vad hette han? Han som hade en pilbåge äh, Var typ såhär, väldigt stereotypiskt äh, Asiat-aktig Krigare typ Han är pilbåge, han, han såg väldigt Cool ut också Skorpan hette han va? <laughs> <laughs> <laughs> Och så var det mm. Jonathan också Nej, men Torbjörn var ju med i alla fall. Så att, och så, äh... Jonathan och Skorpan. Och Nangeala var de i. Ja, I alla fall. Så, nej, jag, jag ser fram emot det spelet i alla fall. Så jag mm. äh, kommer följa det med spänning. Det gör inte okay. jag kan jag säga. Nej, men du är en gammal tråkig gubbe. Så. Lagbaserat actionspel. Såg mm. ganska blaha blaha ut i de här filerna. Men ja, visst är det, det inte dåliga. Så de då kanske gör något bra av det. Det är, det, är Bliss, det är Blisser, de har ju pengar och de har alltid Ja, att den säga det är det. De har något på sig. Jag... något jag skulle vilja se till det är någon form av single player story mode. Det skulle vara väldigt intressant för det, mm. för det, det, det är väldigt, väldigt snyggt spel skulle jag vilja påstå. Så alltså själva stilen och allt så där ser väldigt fint ut. Och jag känner att det vore intressant att spela ett så här Dory Mission med uh, med de olika karaktärerna Typ att alla har, har någon liten story mission man kan spela liksom. mm. Det skulle vara inte sånt ja, ja, Vi får se vad de inte vore... ja, ja, Om det vore så att det inte var lagbaserat Om det var ett singelspel Så skulle jag vara lite ja, mer Ja alltså, alltså mer att man kan Om man vill så finns det liksom En, singel en story, line, story, en story Som man kan spela kanske inte jättelång Men kanske ett par timmar i alla fall Spela liksom så man får en, en feel För varje karaktär på något sätt så och att kanske de kanske är... inte har en Titanfall-stuk liksom. Det är bara multiplayer, det är ingen inget single Det, är, Nej, det verkar så sådär det. det är lite synd, men det verkar ju som de skulle kunna göra mycket. För de är, Det verkar ju som de har lagt ner Ganska mycket tid för att få liksom, alla karaktärerna Att verka unika och sånt Och, och liksom, med olika namn, det är inte bara klasser Utan de har ju namn, alltså Alla karaktärerna Det som att de... jag känner jag är mest Hypad över, det är egentligen att, att Blizzard kommer ut och säger att de har ett nytt IP på gång, för där det tycker jag är stort. är 17 år. Ja, Det är väl en. se ja, vad de på. inte klassiskt MMO heller ju. Ja. ja, vi får se som sagt. Det kommer ju ta ett ta. Det är Blizzard, så att de kommer ju... Även när de släpper betan så kommer de vara så polerad som ett färdigt spel. Men det kommer ju inte bli släppt de närmaste åren, känns det som. På riktigt då. Men vi får väl, vi får väl se vad de... Någon kommer väl komma ut på några... Några ställen här och där så får vi se ja. hur testspel och gameplay faktiskt ser ut. Sånt. Hoppas de inte slänger upp det på server på en gång och sen så blir det alla Diablo 3 på det hela. Ja. bom så funkar inte ett skit. Men... Eh, det får vi se, vi får se som får sagt. Nästa nyhet! Ja, vad kan vi ta? Vi kan till exempel ta... Det här är sånt här som irriterar mig lite granna om fanboys och sånt där och folk som blir missnöjda över spel. Jush fanboys, sånt har vi länna bakom oss. Ja, precis. <laughs> <hahaha> Fast det här, det här uh, är boys med S, inte med Z. Uh, kan, ja. ja, det är inte så lika bra. Men, ja. Ka kan någon njuta honom, snälla? Uh, jag kan, men... Uh. <laughs> uh, uh, Go ahead. ni känner ni alla till. Aha. Uh -huh. uh -huh. Och uh, ni känner också till att det att väldigt många känner sig lurade av liksom den reklam som har varit att spelet inte lever upp till den hypen som har blivit runt omkring det spelet. Ah. Jo, jag har, hört, jag har hört att det är väldigt mycket grind för lite loot där också, så att och storyn det... är non-existent ja. nästan. Hur som helst. Ja, men Nu är det ju så att en, en väldigt uppretad fan av Bungie antar vi ringde till polisen och sa att han hade tagit familjen som gissla och hade liksom satt ut explosiva ämnen på uppfarten och sånt. Och ja, fick såklart SWAT-team och allt och helikopter att och åka ut till bungechefens hem mitt i natten. Och liksom han fick liksom kliva ut och bara vad är det som pågår? Det, det här är ju lite grann något jag tycker är lite extrem fanboyism och liksom äh, sån här spelhat som kommer ut. Det här är ju liksom extremt och liksom istället för att sitta och skriva ett argt mejl. Nej, jag ringer och liksom får dit polisen istället. Mm, jo, men ja, det, det verkar det... vara... Jag tror det är någonting med just det här att man håller gisslan. För att jag vet nämligen en livestreamer till League of Legends jag tittade på. Han råkade också ut för att det var någon äh, hackare eller sånt där. Och jag tror de, de ringde polisen och sa att han höll någon gisslan i det huset. Och när man säger så så är det tydligen någonting, något polisen i USA är tvungna att svara på med någon form av så här, stor styrka. Mm. Så det är ju att det hotet är, är tydligen populärt att använda, jag vet inte. Jag känner att, jag känner att det är sådana här grejer som bara skulle funka i USA. Ja, och det... Så att det men... Men det har ju, det är en helt annan grej Jag känner mig, jag håller med Det, det är ju så här extrem fanboyism Liksom att jag, jag, jag, jag förstår inte hur man kan Alltså jag, jag känner mig ju lojalt i spel Och sånt där, jag känner att oh, men jag, kan, jag kan ha en diskussion med någon om, om ett spel som jag tycker om Och då är de inte tycker om Och sådana grejer Och man kanske argumenterar och blir lite arga sådär. Men, men när det kommer till sådana grejer jag, jag förstår inte hur folk tänker Jag menar, Spelar det verkligen så stor roll? ditt spel. Men jag... ja, men det, här är det här är ju samma sak med folk som liksom det här nätatet som har att de skriver eller liksom ringer, skickar mejl och att som och dödshotar folk inom spelindustrin liksom bara för att de är missnöjda eller liksom att det här spelet tar inte single player. Ja. Jag, jag kommer mörda dig på direkten liksom det, det är liksom det är det sånt här som ger spelindustrin liksom dåliga vibbar liksom att folk tappar intresse och vill göra spel och som ut till allmänheten visar att gamers är idioter och liksom försöker mörda ja. folk högre och det, liksom... det här är ju totalt meningslöst. Det här är liksom få sjuka individer liksom som förstör för så många miljoner. Ja. Att de är missnöjda. Det är liksom... Oh. Ja. Det är ju liksom, många som börjar ta avstånd från... Alltså många som är gamers är nördar. liksom så här som börjar ta avstånd från namnet gamer för att det börjar ha så dåliga liksom connotations. Så det, det är... Och det tycker jag är jättetråkigt för att det, det är många som bara ber upp nya namn som players och sådana game och bara, Kan inte vi försöka bara Komma överens om att gamer är inte de som är dumma i huvudet liksom Alltså allting handlar om vad vi själva väljer att lägga värdering i, om jag pratar om gamer så Säger det på ett positivt sätt så kommer folk att uppfatta det på ett positivt sätt Jo jo, självklart uh, Och så ska, så, ju fler människor som tänker så desto bättre. Men det kommer ju alltid finnas idioter. Och det, oh. den här idioten vet ju om att processen inom den amerikanska poliskåren blir så. Att om du gör ett sånt här hot vad gäller kidnappning då. Så tvingar det polisen att komma ut. Och han ser det som ett skämt kanske. Men det är ju, det ser ju så jävla fult ut. Och det är ju som ni säger, alla de här, det finns alltid idioter, tyvärr. Det finns idioter i alla grupper, ja. Det är ja. ingenting man kommer undan. Men det, är de, det är synd att idioterna syns mest än liksom, då de lilla ja, spelar. Men så är det ju jämnt. Får... Idioterna som gör liksom, skjuter folk i Columbine, de, då ges de ansikte för någonting. Exempelvis om det de kör, han körde GTA innan och då, då är det de som är bilden av alla gamers. Liksom. Ja. Och det, någon som gör någonting. Connectas till något visst ämne om det så är film eller tv eller spel liksom så får det en, en konsekvens det är, det är så tråkigt för att det känns som under de senaste åren så har, det, har spelvärlden och så blivit mer positiv alltså, alltså Folk har tittat mer positivt på för det är så många som spelar spel ja. även om de kanske inte spelar Hardcore spel, alltså som Mass Effect Liksom mm. såna långa Dragon Age Liksom såna grejer, så kanske de spelar lite spel På Facebook och såna grejer ja. Och blir lite mer intresserade av själva spelen och sådana, liksom. Så att det har ju fått en mer Mainstream-grej, vilket är både bra och dåligt Men, eh, men det har ju gjort Att folk som spelar spel är lite mer Accepterade Än, eh, än vad var varit tidigare Och kanske finner mindre stordom att slängda sin väg Sen händer såna här grejer och vi är tillbaka Där vi var för tio år sedan Ja, jag vet inte om jag kan säga. Jag tycker att eh, i den nivån gamers sitter i just nu så är de väldigt accepterade. En sån här grej kommer och gör det illa för eh, ett par veckor, en månad kanske. Sen när vi nog tillbaka. Jag tror att ja. vi ligger fortfarande på väldigt positiv grej. Det är ju bara temporärt efter något sånt här Precis. händer. Och jag tror den här nyheten i sig, visst jag har sett den på spelsajter och så, men jag ser inte den i vanliga artiklar direkt. Alltså på typ Aftonbladet och sådana här tidningar. Det här är ju mer inom branschen, så att säga, som, som det tas upp. Så mm. det, kom, det nås inte ut på samma sätt, och det är ju kanske bra på ett sätt då. Ja, man ska inte ge dem eh, liksom allt för mycket uppmärksamhet, men såklart ska det ses över det. Liksom de ska ju försöka få tag på de som gör de här grejerna och liksom ja. göra ett exempel utav att det här accepteras inte. Det är det som är det största problemet egentligen är ju att när de, när de väl syns så blir de ju faktiskt uppmärksammade och folk skriver artiklar och pratar om det och så där. Då får de ju exakt vad de vill för något. Det är uppmärksamhet, för det är det de vill ha. Mm. Det är inte direkt att de på direkten Börjar så här. ja oh, jag blev hotad här nu Det är inte bra, bäst vi gör ett bra spel mm -hmm. Det funkar ju inte så ja, Det var ju inte roligt, jag måste <snittills> göra mycket bättre med nästa gång De har rätt ja. Jag är, ja, port, förtjänar port, port, polisen vid min dörr för det här Vi måste fixa allt Den här personen säger ja. vi, Nu, patch imorgon Kom igen. Det är ja, ett bra ämne ja, Bra ämne fall Men uh, fanns det någon mer nyheter? Ja Vi kan ju ta om ett det här är ett, också ett gammalt ämne med kopieringsskydd och DDR. Och, ja. Oj. Precis. DDR? Dance ja. Dance Revolution? Man <laughs> säger jag? Tyskland. ja. Tyskland! DRM. Ja. till ja, exempel GTA 5 kommer komma till PC, det vet vi alla. S och, de, och de kommer få ett, ett nytt eh, kopieringsskydd som än så länge inte är crackat. Det är... Det nuvår det var tidigare kallas för Sony Daddack, DDC. Och, DC. och eh, det här har inte blivit knäckt än till exempel FIFA och 15 har det och det har ju fortfarande inte blivit knäckt vilket är väl bra för då det är ju för att ja. ingen ursäkt om FIFA 15 helt enkelt. Precis ja, ja, precis. ja det. Det, är bil, det är en stor grupp stod. som spelar FIFA ska jag vara för men det Ja, ja, men... jag, jag, jag känner mig den som kör FIFA och men mycket fotbollsspel Det så... finns många som bara spelar FIFA som sitt ja. enda spel Men, det, ja. det, men de, det känns som att de kanske är mer jag säga, Ja det är inte många som kanske mm, crackar den Det brukar inte vara Nej, så inne i det de Det brukar inte det, så det brukar in att det. när det kommer ett stort spel Som, ja men som GTA ja, som GTA 5 till exempel. Det är mm. då som de verkligen så folk säger okej okay, men nu, nu måste vi cracka det här och då kommer, kommer sätta sig hela hacky-communityn där och fixar det helt enkelt. Ja, men frågan är ju har vi hört någonting om att det här ska funka dåligt det här nya DRM-en? Uh, nej men... Standardproblem. Ja, är, det? Det är, är det någon konstant orienterat. uppkoppling? Ja det, ska... det... Ja. Ja, det är de där gamla vanliga konstanta uppkoppling och ibland så blir problem... Uh sjunker ganska radikalt när de har de här nya... Så, så, det, det, det förstår jag inte jag. Så, som, som utvecklare som förstår sig på lite programmering, hur prestandan kan sjunka så extremt för ett DRM. Det, jag, att jag kan inte förstå men jag vet inte hur komplicerat hur extremt stort och oeffektiv den här grejen måste vara tror, för att det ska den där kräva kan, det. Det enda jag kan tänka mig är att de har... De har vävt in det i själva spelkoden på något sätt för att se till för att konstant kolla liksom att folk inte att folk är online och skit. Alltså där och så där det drar ner på grund av att det är massa extra kod som måste köras hela tiden. Så det är väl... Att, att det är någon form av loop som den kör helt enkelt och därför så dras speciellt ner. men Det är min basen, du förstår av programmering som talar här. Varandra. Det var ju något sånt spel... Nu kommer inte jag ihåg vilket spel det var, men det hade ju något sånt, folk som hade crackat det. Men de hade programmeraren hade väntat in något så att efter en stund så slutade spelet fungera på normalt sätt och då skrev de in på deras hjälpsida så att att oh, det, det här händer i spelet, jag kan inte det funka då skickar de på tillbaka, det är för att du har en krackad version tacka med din e-mailadress, som tar vi anmälde dig ja. Jo, det, det, det är ett par som har gjort sånt där som är lite småroligt jag vet inte, det var något spel som gjorde så också som gjorde spelet omöjligt att klara de drog upp svårighetsgraden till något nivå där det faktiskt var omöjligt att vinna jag kommer ihåg att, jag kommer ihåg att läsa sådana grejer och folk som var jättearg över det hela. Och bara, vad gör ni för något? Vad är det för dumheter? Alltså är ni dumma i huvudet eller? Ni, har, ni spelar ju en olaglig version. Ni, ni har ingen rätt att klaga för fem öre. Har ni? Ja, det är nästan lite roligt bara att se på det. Ja. På Men då börjar jag komma till Pudelskärna. Det här är det som är problemet. Vi som betalar för spel får ett spel som fungerar sämre och liksom har den här Always mm, ja. Online och det där krångligt. Medan de som tar ner olaget och cracker har ett spel som inte har några problem. Varför ska vi liksom lida för att de gör så? Det är det som är problemet att vi borde ha fördelen att vi har ägare ordentligt. då borde inte vara något problem utan de som har crackat det är de som får problem liksom med prestanda och allt sånt där. Mm. Det är liksom det som är så sjukt med det hela. Men jag vet inte om man verkligen kan se på det på så sätt. Jag känner att eh, vi som köper spelet får döma spelet på sättet som det kommer ut och sen så klaga därifrån. Visst blir det orättvis mot de som faktiskt det är på grund av de som får en, de som tar det gratis som är olagligt som får en bättre version än vi som faktiskt betalar. Det känns ju visst orättvist, men jag tycker att spelet ska... Man måste bedöma det på som att nästan den här legala inte finns till att börja med och se att okej, okay, det finns ett DRM och jag märker inte av när jag spelar bra, de har gjort ett bra jobb, jag bryr mig inte mer jag är bara nöjd, eller de har gjort ett dåligt jobb, då har jag rätten att klaga och sen käder in mm. det här, så jag väntar på att se hur, för jag vet inte som sagt det här FIFA, det inte blivit crackat och jag vet inte om man kan ta eh, några definitiva be bevis på att det är det är sämre prestanda, eller vad skillnaden är utan det kan, så. Det behöver inflykas där, att FIFA nu är ju där Oftast mer av ett konsolspel. Jo. Och den här den nu var är väl främst för PC-versionen då. Mm. Ja, men vi, vi, som sagt, vi får se. det finns där då. Det är det som är grejen. Jag tror inte den körs på konsolen. konsolerna den nu okay. Utan det är enbart PC. Ja, vi får konsol... se, som sagt. Vi får följa upp den här nyheten med, med lite rapport. För jag tror att om det fungerar dåligt så kommer det bli. ju det kommer att bli det kommer att, krig. att höras ganska ja. högt och ljudligt liksom Absolut. När, när, det, när det väl släpps liksom, ifall det inte fungerar som det ska. För det att problemet är att med större spel, desto större skydd vill de ha att de inte ska bli crackade. Och därför mm. tar de till här, grövre ja, crackning och sånt där. Och, yeah. och sånt, för att få det får inte bli, desto sämre blir det kanske för oss då i det långa loppet. Ju. De har ju liksom Always Online, vi, har ett, vi måste vara in... Uh, göra och medlemmar på deras sidor liksom, och sen har det inloggat samtidigt och allt sånt där ju så det blir så mycket runt omkring mm. för att Jag hade ju känt att vi var på väg bort från DRM ju, men vad hände egentligen? Ja, vi behöver ett sånt här som kommer tillbaka så att vi kastar ner det igen så att det försvinner. <laughs> ja, det för jag, alltså jag, jag är först i att känna att jag liksom har inte alltid varit speciellt legal med, med spel. Har jag inte. Uh, Alla var varit men... studenter någon gång. Ja, precis, och man har ju inte alltid pengar Man hade ju inte alltid pengar Nu är jag väldigt dålig, har inte jag några pengar nu Men jag, men jag känner att Jag är i den liksom åldern I den biten av mitt liv Jag känner att jag behöver inte Ladda ner spel längre Utan jag kan faktiskt Jag kan faktiskt spara upp lite pengar Och köpa istället Och jag förstår ju varför folk gör det Som jag har gjort det själv Men, men samtidigt så, så känner jag Att man måste någon gång Växa ur eh, Att liksom ladda ner spel så. Du Är det äntligen Rob Ja, nej, alltså jag kan ju förstå att Kanske man hämtar ett spel Och så kollar, ja är det här för mig Men jag känner att då borde fler spel ju ut demon istället för då vet man ju Okej, okay, men det här verkar ju inte sant Då kan jag spela det Ja, det är problemet att vissa folk orkar ju inte ens Den delen, de känner ju att Ja, jag orkar inte spela demo för att då måste jag ladda hem demo och köra det Och sen följer det inte min, min, min progress Där jag har gjort över till riktiga spelet Om jag bestämmer mig för att det som man, skulle, man skulle behöva ta hem fulla spelet då När vi tänker på snabb internetuppkoppling här Ta hem hela spelet Börja spela på det Och sen blir du avbruten på sätt Ja, här, nu har du fått liksom din demo tid över Uh, nu, nu om du känner att du vill fortsätta så kan du fortsätta på den här karaktären och sen så... De gjorde det med något spel, jag kommer inte ihåg det. Är mycket det var det. Det gjort. gjorde de precis så. Folk som spelade betan trodde ju att de skulle kunna få föra över det. Men fast de hade gått ut liksom i statement att det du gör i det här spelet kommer inte gå över det fulla spelet. Vilket blir ganska... Väldigt många blev upprörda för de hade Jaja, spelat Nej men alltså inte timmar. så alltså, utan det var något spel, det här är ju många år sedan nu, där de hade... Där man kunde, man hämtade hela spelet Och började spela så här Och sen ville man spela vidare sen Så kunde man, så köpte man då hela spelet ja. Så kunde man spela vidare Men det är väl lite så egentligen Många av de här free to play Moba-spelen kör jo, med att du faktiskt laddar hem det gratis Jag tror att det kanske var ett sånt jag spelade Men, men sådana grejer kan jag tänka mig Det, det är helt okej okay. ja. Men samtidigt så, jag, jag tycker inte att det borde vara Lika stor grej Att ladda ner Längre, alltså det borde inte vara en grej på grund av att En av de positiva grejerna med att ladda ner spel och sånt där var ju det att man, det krävdes inte att man hade en fysisk kopia av spelet Så man kunde bara köra det direkt från hårdisken så man slapp byta ut hårdisk i, eller byta ut eh, CD-skiva liksom Och så mm. eh, Men nu så är ju, man kan ju köpa nästan alla nya spel, kan man köpa på Steam eller Vart man nu vill Så att Det finns ju alltid en digital kopia man kan ha så man behöver inte ha en fysisk kopia Så man behöver inte ladda ner det på det sättet. Då. Liksom en illegal version. Mm. Jag tycker det är så värt att nämna ändå. Alltså, det är klart att en annan har ju laddat ner spel när man var ung. Men numera så känner jag nästan... Inte stolthet kan jag säga. Men jag känner ändå nästan... En plikt av att faktiskt... Jag, jag, känner, mig, jag känner det skönt att köpa spel... Det låter dumt, jo. kanske. Nej, men men jag, jag, jag håller jag, med. Jag, jag, jag tycker om att faktiskt när det släpps ett spel, jag köper det för att jag vill att utvecklarna ska få pengarna. Jag vill se mer från dem. Och sen så får jag ta ställning till om det är illa eller bra. Det är liksom, jag har gjort mitt val. Men däremot så börjar det sägas till exempel Steam som gör någonting väldigt bra. Och det här de inte ensam ensamma om det är att de har free weekends. Mm. Ja, det är jättebra. Jag har det... tagit del av det själv egentligen, men jag ser jag... Det, för det är mest för att det är inte spel som jag är då av. Men... Det här har de ju sig av ganska länge och eh, lika så Origin tror jag har testat på det. Och, mm. eh, jag vet inte om Uplay har det, men, jag har inte sett eh, någonting, men... men tanken där tycker jag är skitbra. Du får helt enkelt köra det här under en limiterad tid och du får köra hur mycket du vill. Mm. Och du får en bra känsla för spelen och... Det här tror jag är tidens melodi, verkligen. Alltså, det, det, det, Steam går gång på gång i rätt riktning och, och ja, det kommer liksom få folk att ja, men jag kör digitalt, jag, jag använder Steam. Och som man ser, om så som det känns nu i klimatet som du sa Rob, så känns det faktiskt som att det är färre som laddar ner spel idag än det var för tio år sedan. Det är för att det är enklare, och det är så mycket enklare att få tag på spelen nu än vad det var mm. då. Alltså, lagligt, förut så var man ju tvungen att ah, jag måste gå till spelbutiken och köpa spel gå hem igen och installera skiten. Tre cd-skivor liksom mm. Ja det var jobbigt på den tiden Att vi orkade, jag förstår jag, inte jag, vi levde en tung kommer tid. ihåg när jag hade Baldur's Gate och det var på fem skivor ja, Men när som jag som skulle det som... byta kartor och de var såhär skiva tre. <laughs> Fan! Ja men det är som, det är som The Longest Journey som jag pratade om tidigare Det är fyra cd-skivor, eller var liksom när det släpptes 99 är mycket, är det du, du är ganska mycket det, nu har man ju dvd'er så har man två dvd'er, det är det mycket Men... Uh, På Amiga-tiden Hade men, 50 disketter Ja, ja, ja. ja. Vi <laughs> för ett gamla. spel Vi vet att du är gammal, Fredrik uh, det, Jag du tar upp Commodore 64 Ja, det var tre cassettband jag ville använda Jag var tvungen att spola <laughs> fram Och slå in en kod För att få rätt spel <laughs> Nej, bättre var det på Z-XPN. <laughs> gamla gudskruv Den gamla v 20 gjorde sin grej. Vet du? <laughs> Då var det Vektor. Wow. Jag kommer ihåg Pong. Mm. Mm. Ja. <laughs> wow. Jag det gräsat här. Hur som helst, det ja, finns men, ett men, skydd. Alltså... På, sky, vi går vidare nu tycker jag. För GTA 5, det var där vi snackade om att det här hade skyddet. Och det är ett spel som det kommer. kommer. Skit, vi får se hur det blir ja, vi, när det kommer. Vi, vi återkommer med mer sista nyheter. Sista nyheten nu. Vad är sista nyheten? Uh, ja, det är en nyhet som jag fick gärna på utav Det var att Assassin's Creed och Far Cry 4 blir borttagna från Steam här ganska nyligen. Mm. Först var det sagt att det bara var för England det skulle gälla. Men sen var det att de skulle ta bort det helt och hållet. Och att spelen och sånt skulle bara tillhandahållas på... Uh, Ubisofts egna spel uh, uh, där man kunde köpa det och från Uplay. Uh, ja från Uplay och sen var Gamerskate Gamersgate och Greenman Gaming var de skulle kunna köpa, dem, men inte från Steam vilket säkert gjorde väldigt många uh, Jag förstår som... inte vad de var emot Steam ja, men de, har sin, de, har ju, de har ju sin egna portal där de försöker sälja igenom och liksom... Ja, men det är bara för att Steam är det mest populära så alltså vill de inte, för att de om ah, vi kan köpa Gamersgate Greenman, där kan de få ha det bara för att jag tror de säljer väl en nyckel till Uplay oavsett eller liknande. Jag vet inte hur det funkar, ja. mm. men det är bara för att Steam är för stort att de känner att vi måste begränsa, för då kommer kunderna till oss och du tjänar mer. Men ja, det är inte, folk blir inte glada, kan jag tänka mig. Men, alltså, jag, ja. kan, jag kan ju förstå Ubisoft att de vill försöka. för att Om du köper spel så måste du ändå ha liksom, ett konto hos dem du ska logga in för att du ska kunna, mm. ifall man vill. För att då kan du tjäna... Liksom, och få bonusgrejer i själva spelen ju ifall du spelar. Så du förstår ju mycket väl att de då vill tycka att. Men varför ska ni gå och köpa oss någon annan? Ni köper oss oss. De måste vara medlemmar för att få ut maximalt av spelen så. Men att det har ju blivit emitterat och det, det kommer ju det tillbaka nu igen. Alltså min... Okej okay, det kommer i... tillbaka ändå. Ja. Men min, det är mitt liksom... största problem med sådana där grejer är ju det. att Du behöver ha. Jag, menar, jag äger. Watch Dogs till Uplay för att jag köpte det från en sån, här, en sån här resida där de hade en key bara och då var det till Uplay. Och sen äger jag Sims till um, Origin och sen alla andra spel äger jag till, till Steam. Så att det betyder att varje gång jag vill spela Watch Dogs så öppnar jag Uplay. Men jag har alltid aldrig öppet annars. Samma mm. sak med, med Sims. Mm. Bara när jag, när jag vill spela Sims 4, då öppnar jag Origin, men annars... Steam går jag igång hela tiden, för att det fin där finns ju alla spel. Så vill jag spela liksom spel, så går jag in i Steam, av ah, vad jag idag, så väljer jag Borderlands 2 och spelar det. det. Jag tycker det är så onödigt att ha en miljon olika portaler, varför, varför kan inte alla gå samman och ha en? Jag tycker det borde, borde enklare. Mm, alltså och vem ska problemet. hålla den och hålla i servrarna och länkarna ja. och sen blir det kostnader ja, och, och så säger honom, vi har vår egen portal, en då blir det Steam billigare. Det är väldigt, väldigt komplicerat så, men det, som person så tycker jag, att varför kan vi inte bara ha en? Varför kan vi inte bara hålla oss till en grej? Jag menar, det går ju att göra så egentligen, för jag menar, det är som sagt, okay. de här Far Cry och det där kommer ju tillbaka på Steam. Eh, till exempel jag spelar Rocksmith, det här man spelar riktig gitarr, den går ju genom Uplay men den finns ju på Steam- och när jag startade på Steam så loggar den automatiskt in på Uplay också och startar yeah. spelet så att Möjligheten där finns ju, men uh, Ja, det är affärer, det är allt det är Det som är fördelen med Steam är ju inte bara själva Samlingen av alla dina spel utan Allting runt omkring community, ja, det är ju forum, friendslisten ju... friends Att du kan, i och med att du har, för, att du har allt samlat där uh, få allt det andra. mod det är, ju så, det, är ju, det är ju inte bara liksom en grej som... You play Origin, de har enbart spelen och sen har de kanske lite så här och liknande. Men de har, de har inte den här stora multituden av olika tjänster som finns på Steam. Och det, tills den dagen de har det så känner jag att de, de är poänglösa. De behöver, mm. inte, de behöver inte finnas. Så jag, jag lägger alltid in lägger Ille, icke Steam-spel och då får jag med så att när jag även startar ett GOG-spel eller ett Origin-spel Så får jag ändå möjlighet att komma åt Steam Okej, okay, ja men ja. Du, du får overlayen med alltihopa? Jag får overlayen med Steam. Då. Precis mm. Men alltså, jag, jag kan ju förstå också varför de försöker ha sina egna grejer, dels så har de ju större möjlighet för att få, få ut sina spel via sin egen portal. Alltså, advertising-möjligheterna ja. är ju större där än att behöva samsas med de andra miljoner spel som är, finns på Steam, till exempel. Precis. Så att det, de har ju större möjlighet att liksom... Alltså, rent objektivt så grej. är det ju självklart att de måste ju hänga med också. De ser ja. ju Steam och tänker, här har vi en digital tjänst och den funkar ju bra Alla är där. Vi måste göra någonting liknande. Och Origin försöker, de har en egen approach. Och den har gått lite upp och ner, kan man väl säga. Men de har vissa grejer som är bra att poängtera. De har en garanti. Ja, just det. Ja, kan... vi... ja, det kommer jag att... De har ganska enkelt upplägg på spelen, tycker jag. Uh, väldigt översynlig och överskådlig. Jag you Play. det spel vi faktiskt. Ja. I Library, jag gillar det Precis! Och Uplay, den, den har att du låser upp saker uh, som du vet kanske Daniel, man kan låsa upp till exempel... Ja, i spelen så finns det vissa saker, ifall du gör de här sakerna, spelar igenom spela den här banan, hittar den här saken där. spel, så låser du upp poäng, vilket du kan köpa antingen kostymer, mm. Uh, multiplay Vad heter det, uh, saker points, va? Ja. Du låser upp viewpoints för vissa saker Du kan du få ett tema till att ladda ner Extra baner eller något sånt där som du får. Oftast, Det är liksom helt, helt gratis Oftast Och, det är det ju självklart så Att de räknar De har ju de här alltid med du kan ju säkert mm. på något sätt få fram dem. De bara pushar dig att spela mer för när du klarar vissa moment i spelet så får du poäng och med de poängen får du lite mer material. Det Men materialet finns alltid där. Det, är det som jag gillar att... med med U points är att det är crossplattformare platform är det. för att jag har ju ett uplay konto där jag har haft sen Assassin's Creed 2 mm. har jag för att där promptar de mig, öh, ah, hej du, du har fått ett achievement. Om du loggar in på, på Uplay och skaffar ett konto där så kan, du, så kan du få de här poängen och så kan du lossa upp nya grejer till Assassin's Creed. Typ så här. Alltså det är inte, det är inte grejer som, som, som borde ha varit med i spelet redan utan det är typ om oh, du kan spela med Altair's kläder istället för Ezio så det är coolt. Sådana grejer liksom, så att du får ju poäng för, alla, för vissa teams när du klarar spelen som är, som är Ubisoft-spel då Som till exempel Assassin's Creed, för alla, alla Assassin's Creed-spel har jag ju spelat och vad spelar jag på, på Xboxet, då får jag ett achievement där och då kommer du upp och säger Ja, men du har fått ett achievement i, i Uplay också, då kan du få extra poäng Och då kan du gå in och så finns det nya grejer till alla möjliga olika spel där Till exempel nya Assassin's Creed-spelen finns ju, grejer man kan köpa in där Typ du kan mm. köpa extra bomber, utrustning, sådana här grejer Det är ju extra saker bara Och jag det gillar syns. det faktiskt, det betyder ju också att har jag ett spel som Watch Dogs till exempel På Uplay på datorn så, så fortsätter jag samla in poäng där ju mer grejer jag gör i, i Watch Dogs. Som jag senare kanske kan använda i ett äh, Assassin's Creed-spel för att köpa coola grejer där. Mm. Men det är ju lite det här jag vill komma till nu. att I början där var vi ganska så här, ja men vi vill ha allt samlat. Vi, vi vill slippa de här andra tjänsterna. Men man får försöka se realiteten i det. Varför de försöker ha tjänsterna och försöka bara... Go with the flow och jo, jo. helt enkelt utnyttja det faktum att Steam kan implementera spel från andra plattformar. Och sen... Men det känns, det känns lite som att Steam är Facebook och alla de andra är Google+. Ja. Det, det är lite den känslan jag alltid får på grund av att det är liksom... Ja men så är viserat. det vi ser att det här det här funkar jättebra för dem Så vi vill göra vår egen grej Men det kommer aldrig vara samma sak Det kommer aldrig funka lika bra det Jag tänkte vara... bara där, Om vi går tillbaka till det här Som egentligen var nyheten Det var att de pratade om att Assassin's Creed of Cry 4 Skulle ta bort från Steam Och då skulle det vara kvar på andra former och tjänster Och mm. det här Skulle det här bli realitet Att de gör det Så förstår jag det från Ubisofts sida till exempel För att de vill få Till, till på ett sätt förstår jag det, att de vill få folk komma och bli mer användande av deras tjänst. Å andra sidan, den största plattformen på PC idag är Steam. Det är miljoner användare och det känns extremt korkat att inte bara ha flera möjligheter att nå ut. Yes. Så Men... Alltså, alltså, Hur jag, jag... företagspolitiken fungerar inom företaget, det är ju jättesvårt för oss att avgöra. Men, alltså, alltså jag, Låt... kan, jag förstår ju från deras på, på, liksom, synpunkt som du säger, liksom, att det, det är så det, att de vill ju ha mer trafik i sina grejer. För att... För att alltså, för, det är därför de skulle ta bort spelen och så. Men samtidigt, varför inte bara ha så att när du startar spelet från Steam så, har, så måste du ha Uplay installerat till exempel För att ta del av allting annat och då kommer det bara startas i bakgrunden så att, uh, Du behöver inte tänka på det. det det är som en extra applikation bara som startas i bakgrunden av spelet Du behöver inte bry dig om det, det är som att du, köper du Sims på Steam till exempel, vilket inte Sims 4, jag tror det finns på Steam just nu uh, det, så startas origin i bakgrunden bara. Så folk, kan du ta del av allting där. Det, bara, det, det blir som en, som en extra grej bara som startas från Steam när spelet startas. Precis. Men det är inte svårare än så. Man behöver inte ha att du, ah, men du måste använda vår grej. Du kan bara ha den i bakgrunden och sen vill du använda den sen så kan du göra det. Men det känns som de försöker de försöker tvinga ner dig i halsen på spelarna lite för mycket. Det som uh, precis jag... som. Det som jag skulle L önska, om jag bara får flika in här, är att för, för om man titta på... Till ta till exempel Dragon Age. Du har Dragon Age 1 och 2 som finns som Steam-versioner. De finns väl inte att köpa längre? Har inte EA dragit tillbaka alla sina Nej, men titlar? Men Dragon Age finns... Ja, Ultimate Age. Edition jag har sett för... Jag, var, jag satt precis och tänkte på den ni diskuterade nu att Dragon Age 3 kommer ju ut ganska snart faktiskt. Jag tror det är den 20 november, va? om jag inte missminner mig. Ja, 21 tror jag. 21, 21 så. kanske det är för oss. Och jag sitter här och så bara, ja, det ser jag fram emot. Men så kommer jag att tänka på att så måste jag fixa mitt Origin-konto igen för att jag ska faktiskt kunna spela det. Men jag har sett folk startat äh, Dragon Age Ultimate Edition för att äh, förnya minnet lite hur Dragon Age är inför mm. och även dra över sina saves. Så att, äh, ja, det, det är sant, så det, det finns ju jag bara tänkte Jag tänkte bara som en uppmaning mot våra kära utgivare. Låt era kunder välja plattformen. Mm. Ha, om ni kan ha en nyckel uh, för Steam. Men om, om kunden vill köpa en Steam-nyckel för det här spelet och låt det vara anpassat helt åt Steam. Eller, eller, och samtidigt, ha en serienyckel mot, säg, Origin, men då ge någon form av perk för att ni ska använda Origin istället. Ja, det Problemet är ju lite roligare istället för att tvinga någon. Problemet med att ha två keys är ju att du måste ju på något sätt se till att använder du den ena så utesluter du den andra Nej För men jag säger att inte bara... att du ska få två, jag menar att du får välja i affären Ja du får välja, välja. okej, okay, ja. ja du, du jag, okay. jag tar så den här på Steam Det är Collector Edition liksom, att ja. man, man får en extra grej om man, om man köper en Collector's Edition Precis är... Jag skulle vilja se det, jag skulle vilja se det att de säger, ja men okej okay, okej okay. vi har det vi har här, det här är Steam-spel ni kan välja Dragon Age Inquisition här. Den är vanlig. Men den här gäller väl för Uplay. Och då får ni med de här tre gubbarna också. Till exempel. I för sig. För jag tänker om du... För det är ju det man gör med... Jag vet inte hur mycket pengar man tjänar. För om man säger att... Om du köper Dragon Age 3 på Steam eller på eh, Origin. Så bör ju EA tjäna mer. Jag vet inte hur stor del eh, Steam tar av spel upp, men tror de tjär... inte det så mycket faktiskt. Nej, man får ju tänka på den kostnaden de tjänar in på kan de åtminstone lägga som en perk då, på och de säger, ja ah, men det, det, du, de tjänar 5 dollar per spel som faktiskt köps genom Origin som Steam ja. drar av. Då Ja ah, men då lägger vi som en liten inte DLC, men en liten pre-order bonus eller en liten mini-collectors mini collectors edition grej som är värd 5 dollar på det här spelet mm. så går det ju jämnt ut och att de får in... Får folk över dit och det, Kan börja köpa andra kan, spel Det jag kan tänka mig är att Det öppnar ju en helt ny Fönster för abuse för det hela det är, det är som det där med day one patch och DLC som är grej, och köper man med köper man collectibles som får man ge som man aldrig kommer finnas i själva spelet. Yeah. Liksom en såna grej men som saker, saker som kanske borde ha varit med del av spelet i alla fall och det kommer säkert vara såna grejer då kommer de försöka locka folk med och jag kan förstå varför men jag säger fortfarande, att det inte är inte det bra att de har en bit av spelet här. Om du om du köper spelet via om du köper Dragon Age Inquisition via Origin så får du en helt, en helt bana här En hel area som du kan spela på som, som du egentligen borde kunna spela i spelet Om du köper via Steam också Men det får du inte Det, det, där, är... hade de, det där hade de ju med Batman och Arkham Asylum Med att Playstation fick ju då eh, En joker när man spelar som Joker Vilket man inte, är inte på Xbox har fått Och kommer aldrig få se heller Ja, det är inte liksom bara... sådana grejer det, det, det är sådana grejer som, som... Som jag, jag stör mig jättemycket på Men jag det kan är det tycka att det är så... jättebra för det Alltså de måste ju profilera sig Jo jo det, här... det är ju självklart, självklart Jag, jag kan tycka det. att det är dumt som, man, som en spelare sett Men jag tycker att de gör helt rätt om de gör så Jo jo jag, Alltså jag kan ju förstå varför de gör det Det är det ju är helt, helt rätt från ett liksom från, från ett business standpoint Självklart Men från oss spelare så känns det bara som de bara Jaha men vad? Jag, men, jag äger inte ett Playstation, var... så jag ska aldrig få spela det här bara för att jag har valt att lägga, lägga mina pengar på ett Xbox istället. Då känner jag, då, känner jag, då kan jag vara mer okej okay det. jag tror att... oftast, Anna, om man ser bara på den där det är liksom en sån liten tidbit... Jo, är jo, en liten nej, alltså så är och jag det oftast större större. tror jag att det kommer alltid vara sådana grejer, de kommer inte liksom ha ett Ja den tredje akten här kommer inte med liksom. det kommer alltid vara så stora men grejer jag stör mig va? på att jag inte kan få alla saker, eftersom jag gillar att ha allting Det är mm -hmm. därför jag alltid har så svårt att välja vilken Collectors Edition jag vill ha Uh, av vissa spel vi Vet de flesta att... bryr sig inte om Collector's Edition? Att det, det du är uh, en av minoriteten tyvärr liksom... i det här fallet. Jag kan min åsikt om det helt. Nej, va? här har vi just, just tunga mig. åsikter ser, som ja, inte får uttryckas. Om säger så här nu, 50% av folk i den här podcasten just nu är såna här som tycker om Collector's Edition och jag håller med Robert. Mm. Ja, då men, får det, vi väl kriga. det på att... Jag gillar att ha Collector's Jag har inget mot att betala för en Collector's Edition. För, att få, för man får ju mycket mer än bara in-game grejer De in-game grejerna bryr jag mig så jättemycket om egentligen. De är bara en nice bonus. Jag vill ju ha den figurinen eller, eller paketen, liksom själva boxen och det. Det är det som jag vill ha för jag är en sån samlare. Men jag stör mig på att jag inte kan få äh, de andra DLC-grejerna eller de här andra bonus-sakerna på ett annat sätt. Att, att kanske sex månader efter att spelet har släppts så släpper de det som en del DLC man kan köpa. I så fall. Man lägger kanske en, en, en hundrig på det och så har man de grejerna och kan man spela det. Då, då får man ju mer, mer grej att spela spelet. En mer anledning att spela spelet igen. Och det är ju det som de vill att man ska göra. Att man ska fortsätta spela. Så att jag förstår Fast inte... Fast jag att tycker du går mycket. lite ifrån. För frågan var mer angående hur det var att ha spel... På Steam, alternativt sin egen plattform och försöka jo, jo. få folk att på ett sätt dras till sin plattform. det lite också, gör det, ja. För Collectors Editions, ja, men alltså, men ju, jag, skulle nej, det vara det så att det exempel. bara handlar om sånt så skulle det vara en helt annan fråga tycker jo, jag. Jo. Nej men alltså, jag tog det som ett exempel är att om, om folk skulle, om de skulle ha en där incentive att om oh, men om du köper det via Origin så får du den här grejen också. Du... Det blir lite, alltså visserligen, jag kan köpa det via Origin också, det är ju inget problem. Då men har de bundit sitt mål! Men samtidigt så, om jag köper det på en konsol till exempel, då kommer jag ju aldrig få de där grejerna. nej men så. så är det, och det är därför du ska köpa en på Origin. Ja men, Det är inte... hela deras argument, ja. varför de gör det. Men... Jag förstår inte varför du har... Det är klart de har problem med det, men du får bara leva med det, för sånt där och de, vill de måste... Det, jag vill ha om en... vi säger så här... Ushop har ju till exempel att de har ju faktiskt, det här är ju också sånt som, som här till det, att de har ju en, en speciell utgåva som alltid är exklusiv för just Ushop. Uh, det är liksom Ushop Edition har de mm. ju. Där det finns, där, de får med, där man får med faktiskt tagit det mesta DLC och allt annat, sådana här bonus och lullull lull och gul, guld och gula och gröna ängar och allt sånt där, som de har exklusivt. Och det är ju sånt som de lockar med. Det är ju det som argumentet vi har. De locka liksom, kunder till sin liksom Websida liksom och sånt där mm. och de har ju mm. det Det gör de ju väldigt bra för de har ju en sån här för, Försvarande som mig och Robert och till exempel Som tycker om Collectors, de har ju Den ultimata samling, eh, samlingsgrejen av ett spel liksom. Det säljer de bara explicit i sin Och sen resten har ju bara liksom, Den vanliga liksom Collectors Vilket de gör väldigt bra för att, eh, tar de och ut att oh, Det här är liksom exit bara ifall du köper hos oss Och ifall du köper hos sådana Tough for you mm, det, Men så gör de, då gör de flesta digitala är digitalt liksom Som till exempel du vad fan var det för att jag köpte till dig, fick Det var nåt spel du fick i present. Då, då var det liksom så här Digital Collectors Edition, ja eh. Var det Max Payne? Nej, inte Max Payne. Eh, det var Alan Wake, som du fick i följaste present. Då fick du en sån här digital. Okej. Okay. Var det väl? Och då, och då är det liksom eh, samma sak som jag köpte ju där Batman. Då är det liksom Digital Collectors Edition. Det finns liksom mm. bara... De sakerna finns bara i den utgåvan och sen de andra har inte vissa saker och sånt till exempel. Att de har i digitala, då lägger till några extra grejer och köper vanliga, då får det tyvärr inte dem. Så är det ju med alla, de försöker i locka med lite lull och sånt men det är jo, ju jo. Så, så är ju businessvänner. Men så är det ju. Och det, det, men och det, det här, förstår, här det ju... förstår vi alla. Och det är ju ja. så, så man lockar liksom till, ja. och sås och Det där, liksom. där var ju ett sätt för Steve att kunna profilera sig. Precis. Att de har ja. ju digitalt och det gör de ju rätt de det gör de ju helt rätt i. Och då kommer ju användare av Origin säga, men varför finns det en på Steam och inte här? Jo, för att ni ska använda Steam. Och precis på samma sätt vi tycker jag, då är det inte konstigt om Origin gör samma sak eller gör Så, mm. Men, som, som jag vill bara säga där, skulle det vara så att de kunde ha så att man fick som, som, som köpare Välja vart man vill att sin key skulle gå till för någon tjänst. Mm. Det skulle göra mig glad i alla fall. Punkt. Det skulle underlätta för ja, ja. Så många. Då skulle man kunna samla allting bara på ett ställe istället för att liksom ha nu ut ja. utspritt. Och sen om det är så att det finns ett bättre erbjudande på en annan tjänst. Då får man helt enkelt tänka själv. Vill jag ha de här extra delarna senare? Är det värt det? Eller vill jag ha det på Steam? Om vi nu tänker oss att det är Steam som har den tråkiga versionen då. Ja, då får du fan själv välja där. Ja, nej, jag skiter om det här Vad fan, det är fem minuter till där. Men ja, om vi fan... ser så här generellt liksom på sånt som de byter upp, det kanske är en timmes extra spel. Det är generellt är det en timme. En alltså, timme inte mycket. Om jag, mycket, om jag ja, säger ja, men... så här, jag tycker det, det mesta av allt det här digitala innehållet, det är utseende mm. och multiplayer-banor. Och det är bara skit, ärligt talat. Det är bara skit. Allting. Om det, man inte det är liksom... på någonting som till exempel Mass Effect uh, 2 som hade en hel drös, eller Dragon Age till exempel, Origins som hade en helt drös med del. Ja, ja, men det finns alltid undantag. Men jag tycker överlag så är det oftast bara utseende grejer. Ja. Det är, men det är grej... Utseende grejer och så multiplayer-banor. Mm. Det ja. som du köper en Collectors Edition för, där du säger du, du kanske köper det för att och få de här extra grejerna i spelet. Det köper jag aldrig för. Jag köper för att få en... En, en gubbe eller någon ja, fin papper eller något sånt där. Jag, jag De... kollar ju också på vilket, vilka extra grejer man får och är det någonting som verkar mer intressant än den andra så kanske det svejer mig för att, för att köpa den ena mm. grejen över den andra. Men rent överlag så köper jag nästan alltid Collectors Edition för att få den coola lådan, gubben och några här extra, extra grejer liksom som är runt omkring. Och det är därför som jag köper det, inte för att få liksom in game grejen Nej. Däremot är Collector's Edition och äh, är det är inte så Assassin's Creed de har ju alltid den här jättestora med en gubbe och äh, extra grejer liksom som man får. Men saker som Mass Effect till exempel, där har de ju bara en liten låda och där kanske man får om man köper Collector's Edition får man en sån här plåtlåda och äh, extra en kanske en artbook. Alltså en liten, det, det är helt okej okay för mig för där fick man lite mer DLC grejer inuti också så det väger upp sig själv också. Mm. No, alltså... så här, en del spel kör ju mer på prylar En del spel kör ju mer ja. på di alltså digitala saker Och det är liksom Hugget som stucket ja. oh, Men det är ju collectors där Vilken diskussion Vi får... <laughs> ja. Vi jag, att jag har bråkat att, uh... med en katt I 20 minuter nu, har ni talat klart än? <laughs> <laughs> <laughs> Men det är ju en jättebra diskussion Det är en, en jättebra det är diskussion Det är jättekul det här med att Att uh, de här tjänsterna ändå väcker upp så, såna käns, känslor liksom. och äh, folk säger i ena stunden att ja, men jag vill ha allting samlad på Steam och andra stund att det är bra med poäng här förstås jo, på jo, alltså, jag menar inte det. Jag menar inte på Jag menar bara rent generellt att, ja, det var, du tog ju mig som ett exempel <laughs> <så jag> kände, <laughs> ja, men vad fan, jag kommer inte förklart. på något annat Försvara mig nu Nej. Men det, du, det, Jag, jag så... tycker det är bara kul vi, ja, men jag så. ser ju jag att allting är samlat på ett ställe Men samtidigt så, så förstår jag ju liksom att ju Jag tycker att de här grejerna är ganska coola också Men jag ser inte att allting ska samlas På Steam specifikt Men att någonting som är En samlad sak där alla kan gå ihop Och göra det, kanske någonting annat Kanske någonting nytt någonting Det kommer som... inte gå för att så fort du försöker samla allting på ett ställe Så kommer någon gå med sin nya grej Ja men du kan komma på vår grej Istället jo, för det här samlandet Det är, där Steam, är där ju där vi är Steam med stället där allting ställe ja, är samlat Nej, du får inte ha drömmar. Du kommer bara bli besviken. <skratt> <skratt> Sluta med det dumheter. Jag, bara drömma. jag, jag är ju en inte helt enkelt. Så är det bara. Svar nej. Den här drömmar kommer falla som spelet. <skratt> <skratt> <skratt> uh, du äh, såg att ja. den slutar riktigt. Uh, ja. <skratt> men för att gå vidare från spelnyheter nu så har vi en ny del i podcasten som faktiskt som kommer att vara ny för nödliv som vi kallar för veckans spel tills vidare. Det kommer att gå ut på att varje vecka så kommer vi nämna ett spel som vi alla fyra kommer spela under veckan till mindre eller större del. Och vi ber er även som lyssnar då att kanske spela spelet också om ni känner så kan vi vara med lite och diskutera spelet veckan efteråt om vad vi alla tyckte om det så är det färskt i allas minne. Uh, nu är det som sagt det här är första podcasten vi har av Nördliv. Så att det är svårt att hinna ut och säga till någon av vilket spel vi ska köra Men vi har ett par förberedda som vi fyra här har uh, rekommenderat Och uh, just nu så har vi bestämt oss att uh, under veckan nu så kommer vi spela uh, Dishonored tror jag det var för första veckan om jag ja. inte missminner mig det är min rekommendation där jag är en yeah. av oss här som faktiskt har som faktiskt har spelat spelet till någon större, det jag har klarat av det då, jag tror att jag har spelat sen. men men jag har klarat av spelet två gånger tror jag till och med mm. och jag, jag rekommenderar starkt väldigt bra spel så att uh, Ja jag kanske vi och kommer kunna prata om det nästa vecka då Ja så att det, det, ska bli, det ska bli intressant, vi kommer alla spela det och sen under nästa vecka så kommer vi diskutera lite vad vi alla tyckte om det uh, och uh, utöver det, vi, kan inte gå i, vi går inte mer på det just nu utan det kommer bli ett segment som tar lite större tid nästa vecka då. Det här avsnittet ska jag försöka avrunda lite nu för att vi tänkte att vi skulle hålla en lite mer kort grej men vi vet ju hur det är med podcast det blir, det var länge sedan vi talade sen sist, vi har haft mycket att tala om. Mm. Uh, och jag vet det inte kan, det, Vi kan, det kan ju även göra så att ni har ni för förslag då på, på spel, vi har, vi har några spel som vi har bestämt oss för i förväg här nu, några stycken, så vi har några veckors värt, men är det så att ni har förslag på spel som vi kan spela framtiden? Mm. Är det, det något spel ni varit. känner att är något av era favoritspel som ni känner att det här har folk missat eller det här skulle jag vilja veta vad ni tycker om så kan vi ta och kanske välja det spelet och köra igenom som sagt. Det är bara att kommentera på, på vår Facebook eller skicka det till till, till våran e-mail som är då nordliv.hotmail.com kan ni höra av oss till oss om ni vill ha. Jag tänkte säga att vi ska gå igenom några lyssnarmail men jag tror inte vi har fått så många än om någon inte har varit väldigt snabb på. Men vet, har vi några ligger sen? Ska vi gå igenom om vi har från Anon Fanboys podcasten? Ja, det har kommit in en del men de, de hoppar vi nu. De är vi inte är relevanta inte längre. Tror jag. längre. Nej. Vill, ni, vill ni veta vart vi är någonstans så är det bara att söka på nördliv. Som Facebook. sagt, vi, vi är nördliv nu. Anon Fanboys, där var den förra podcasten. Och, de, ni har i den här RSS-flödet. På, eller i flödet på denna podcast Nördliv så kan ni ladda ner de gamla, arkiverade numera eh, Unknown Fanboys-avsnitten om ni så önskar. Om inte annat så önskar vi att ni bara helt enkelt fortsätter lyssna på Nördliv som är er bästa spelpod <laughs> <laughs> oj, oj oj oj Ja, och med det ni kan nå oss på Facebook. Vi heter Nördliv. Skriv mail till oss på nordliv@hotmail.com. Och med det så tror jag att det inte är mer för denna vecka. Vi har dragit över lite vad vi tänkte köra men det är svårt att hålla munnen stängd tänkte jag säga. <laughs> <laughs> ja tack så mycket för, för... att eh, ni har lyssnat är det något mer ni vill säga som en avslutningsord jag följer gärna på Facebook för det, kommer inte, det är inte bara, det är ju nyheter om podcasten eh, ibland så slänger vi upp lite nyheter om om det är bra deals på spel och sånt där också som finns om vi hittar några så att, eh, har ni inte koll på det själv YouTube det här, kan... ja. Mm, ja vi kommer upp med en kanal eh, snart på YouTube också vi funderar på att så, sådana fancyheter och slänga upp video tillsammans och även dessa dessa podcast går ju live också kan vi ju faktiskt passa på att säga. Det, jag tror inte vi har haft en, en enda person live än men vi kommer Nej. under vi kommer sikta på att slänga ut en sån här podcast varje lördag just nu. Mellan 8 och 10 tänkte vi starta. Och eh, vi kommer mer information om det. Just nu så kör vi temporärt bara för att testa ut lite första gången. Men eh, vi kommer ut med Facebook eh, på Nördliv så sidan där så kommer vi lägga upp information, om, om ni vill följa med och titta live och chatta lite med oss också, vi får se hur, hur det går om vi lägger in något segment för det, där vi kan ta lite frågor live kanske. Formatet kommer formatet som vi har nu är ju vi har ju valt ett format men det kan ju ändras beroende på feedback och, och ja, hur vi själva känner att det funkar och är det så att vi får en mer following på, på, på streamen då så, så kan vi säkert äh, Anpassa oss till det och använda, använda det lite mer, interagera med, med fans och sånt. Mm. Och med det så får jag tacka för oss, så hörs vi igen nästa vecka. Hejdå! Tack! Hej då!